Sziasztok, Ez itt a Flickplay 69. Köszönjük. Jó, Júbiló mi. adása, E3 külön kiadás, mondhatjuk. Én neurotik vagyok. nem csak E3. Ja, én mindig én, én, én, én, én, én, én neurotik vagyok, és ma majdnem itt vannak a többiek. Michael, sziasztok! És csigás, sziasztok! Na most lehet mondani a 69-es számmal a poénokat, gyerünk. Én most nem akarom. Okay. ön magától. Jó. Én akartam ez, ez... valamit, de már elment. Ja. Ja, uh, ez, ez, ez a poén, hogy elment, jó? Én értettem, és vicces volt. Én, én, én is, de nem vagyok rá büszke, hogy... Na, kezdjük bele, ha már... Miért? Hát a matematika az így szívok. Így, így van. Így van. Így van. És egyébként nagyon témához passzol, már ez a 69, ez a, a Battleborn. Mert az szopás, amit az... gondolsz? Igen. <laughs> Tehát euh, én nagyon szeretném ezt a játékot szeretni, nagyon régóta. És ugye most, hogy ingyenes lett, hát mondom, hogy biztos lesznek playerek, úgyhogy fel is raktam, és ki is próbáltam, és hogy te de jó lesz. És nem az. Nagyon nem. Tehát, hogy így já, tényleg, ne lakjátok fel. Ez, ez, bármi, bármi más tegyetek fel, játszatok vele, ezzel nem kell. De miért? Én amúgy beletettem két órát. Már mióta ingyenes lett? Aha. Te tudtál vele játszani normálisan? mert. Tudtam. Tehát a kereső az nálam a szar volt a játékkereső. Tehát elindul úgy a keresés, a játékkeresés, hogy először keres playereket, akivel te vagy, csapattásokat. Oké. Okay. Utána darál még egy fél órát, azért, hogy keresen elemit, majd darál egy fél órát, mire talál szervert, majd aztán azt mondja neked, hogy bocs, a szerver nem válaszol, kezdem újra a keresést. Tehát így. Jó, mondjuk, <gül> Jó, mondjuk én mondom, így. először próbaként tíz játszottam AI ellen csapattal, mm -hmm. Na, lehet, hogy ott többen játszanak, akkor vagy Hát figyelj, tudom. hogy négy embert, az viszonylag nagyon gyó, egy uh -huh. kevesebb, mint egy perc várakozás hát volt. Én, én pvp-zni próbáltam, meg gondoltam, az lesz a generik hát játék én, mód. Én, én gondoltam előbb, megnézem, milyen hősök vannak, hogy ne így mély torokkal indítsam a mókát. És amúgy ez a, a free trial cucc, ez miben nyilvánul meg? Tehát mi az, ami ingyen van, mi az, amiért fizetni kell, és mi az, amit játékbeli pénzér is fel lehet oldani. Hát elvileg én úgy tudom, hogy a... van benne egy, egy ilyen kampány, azt nem lehet, hogy ezért hát játszani csak az ingyenesbe. talán. És azokat fel se lehet oldani később se, se hogy tehát csak telúdi pénzért. Még le kellett játszani a PvP-hez is egy ilyen prológust, ilyen minél kis tutoriál valamit. Meg, meg igazából annyi, hogy ez a hat hős játszható csak de a többit azt meg lehet venni. Most azt nem is néztem amúgy, hogy meg lehet-e venni, vagy csak pénzért lehet megvenni. Én úgy tudom, hogy meg lehet. Tehát a hőseket ja, ezeket fel meg lehet oldani. Meg lehet, uh -huh. meg van, van valami kék ilyen háromszög tallérod, meg van valami rendes pénzért vehető token is. Ne. Igen, igen mind ki lehet, van egy ár, a azokat a mind ki lehet oldani elvileg. Azt úgy reklámozták. Működik, mint az összes többi ilyen free-to-play játékból, hogy megverted a hősöket, úgyhogy játszol abból a pontokból. Hát, na én hmm. a, nagyjából egy meccset tudtam vele kávétolni. Ott is kihoztam egy olyan hőst, amit Dunstain és mit csinál, az enemy Dunstain és mit csinál, úgyhogy volt. <gül> az a meccs. Na én pont ezért játszottam éjjel ellen. <gül> <gül> Igen, <gül> lehet, hogy te kedvelt igazad. De mindig csak az volt, hogy kijöttem a kezdőről, egyszer csak megromlottak hárman, és így meghaltam. <gül> Mondom, oké, okay, akkor ezt. Ezt nagyon élveztük. Nem, én kipróbáltam mind a hat hőst, ami, ami most benne volt. Igazából szerintem ez még mindig nem lenne egy rossz játék. Csak, csak tényleg játékosok. Tehát ez nagyon rossz kor jelent. Meg nem tudott magának megfogni egy, egy fix játékos bázist. Meg én azt vettem észre, sokkal kaotikusabb, mint a, az összes többi ilyen hasonlóját. Tehát egyáltalán nem fogja az ember kezét, hogy mit kéne csinálni. Igen, csinál. ez, ez, ez tényleg így Te van. Így meccs közben kapáloztam, hogy na, a, a, a, mik, mik, miket tud csinálni a hőső, így megnézzem a leírást, hát nem találtam leírást, szerintem nincs erre gomb, hogy ott előhozzom bármit. én megnéztem van. az options-ot. Megtaláltad? Én. Jó, akkor én voltam az amatőr. Azt hiszem, ott valamelyik az 1 kettes 2-es, 3-as gombok közül, ahol el tudod nyomni a skill pontokat. mhm. Uh -huh, uh -huh. Ott, ott van egy leírás minden skíről, de ugye nem mutatta meg sehol, hogy hogy kell azt a nem, pontokat nem, elnyomni, úgyhogy be kellett menni szépen az options-be, és megnézni, hogy még gombbal lehet azt a felületet megnyitni. Ja, meg az egész felület is egy kicsit fura, tehát, a hőst kiválasztod, ott is nulla info van, tehát van egy kis bélyek kép a hősről, és, és rá az és így, oké, okay, de az most az, most az micsoda. És Igen, az ez az is, is egy elég szar. ronda. Tehát, hogy úgy rakták szar. össze, mintha ez egy ilyen alfabéta állapotban lévő játék Én lenne. nem az, ami már egy éve kint van. Így van. Ez így nem tudom, hogy gondoltam. Igen, el. az szerintem is szar, és ugye... Tehát nem tudod megnézni, hogy mit tud az a hős. És azért próbáltam ki mindet, mert hát mondom, most rányomok, kiválasztom, és akkor oké. Ja, ja. Így fura, fura az egész... Nem, nem hiszem, hogy az most meghozza neki a feltámadást, ez a free to play modell. Nem tudom, nekem még egyelőre fent van, én gondoltam rá, hogy futok még vele majd köröket így államvizsga után, de, de még, még nem vettem rá magam. Mondjuk itt az értékelések az utóbbi időben így, hogy free, free let, egész pozitívak, itt steamen, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy tényleg... A, a, az én azt baj... mondom, hogy ingyen nem rossz játék ez. Igen, igen. Ja, viszont még most is rohadt kevesen játszanak vele. Tehát a, a pík most is 24 órája az ilyen 676 játékos. Jó, de már, már több, mint volt. Tehát, hát, uh, mennyi volt, megnézem, mennyi volt előtt. Tehát nagyon kevés. Meg, meg ugye most, most bent, 120 úgy, hogy, bent úgy, hogy most ez, ez abban a ligában mozog, ahol az Overwatch, a Paladins, meg a TF2. És, és ebből a háromból kettő ingyenes volt az egyik, meg egy blizzard játék, amivel ráadásul együtt jött ki. Tehát... Uh -huh. Az a baj, hogyha ez akkor jelenik meg, amikor, mert azzal még annyira nem volt gebasz, de hogyha ez eleve már ingyen jelenik meg, akkor szerintem sokkal sikeresebb lehetett volna. Mert pedig annyira, annyira egyébként nincs közel a játékélményben, tehát hogy ez inkább egy moba. Jó, egy -es jó MOBA de felületes élmény. játékosnak ez tök ugyanolyan. Tehát hogyha tehát. Ha mondjuk van egy játékos, aki nem nagyon játszott játékokkal, és már megmutatja neki az overwatch vagy a paladinszta, a tf2-t, meg ezt, akkor azt mondja, hogy az összes játék ugyanúgy néz ki. annak ellenére, És mind hogy... mindegyik tf2-től Igen, í. Igen, annak ellenére, hogy a Bethlehem szerintem a legmélyebb ebből a szempontból, mert rengeteg mindent lehet bencsi lenni. pont ez az előnye is, meg a hátránya hátrány is, rányos. mert hogy Aha. nagyon sok mindenre kell figyelni a csata Itt nem az van, hogy nézed a lényt, meg hogy hova tolod, hanem itt venni kell a cuccokat, osztani kell a skill pontokat, meg foglalni kell a pontokat. Hát minden. venni cuccokat, én ezt Ö, igen, van ilyen inventory, de hova, legalábbis régen úgy volt, nem tudom, most úgy van-e, inventory, de ahol nem volt. dobni a lootot, és akkor meccs közben tudsz belőle venni. Tehát tudsz ilyen lódautokat ja, csinálni Ja, igen, igen, igen, ja, arra gondolsz. Aha, igen, aha. igen, igen, igen. Hát amik végül is a kártyák az Overwatch-ba, over over a Paladins-ba. Csak itt, itt kicsit még bonyolultabb, mert azoknak is van külön szintjük, külön igen. áruk, és te döntöd el, hogy mit veszel meg először, de azt előbb terakod be, tehát itt... It ez, ez nagyon sok. Ez bonyolult. Igen, igen. Tehát ez főleg első. két órát és, és hat meccsöt, úgyhogy ezzel nem találkoztam. <gül> Ennyi. Tóbb. De van, ez már régebben is benne volt. Igen. Hát ez nem most jött be. Tehát ez és a, így. A, a, igen. És kap, a, kapsz ilyen ládákat, és akkor abban nyitsz dolgokat. Igen. De ugyanis az inventory is eléggé ilyen, ilyen, ilyen kicsi. Tehát hogy nem tudsz nyitogatni folyamatosan a dolgokat, mert íródtam össze, törni, nem kemény, nem fél. Igen. El. Azt hiszem, ami 30 darabos volt régen a bétában, én úgy emlékszem. Nem tudom, most így, ezt lehet, hogy növelték vagy csökkentették. De és ugye egyszerre három dolgot vihetsz magaddal. Igen, igen. És jó, azokat úgy. elvileg aktiválni tudod, amikor játszol. Tehát, hogy pontokból igen. tudod valahogy fejleszteni, vagy ja, és, és közben túleteket is tudsz építeni, meg, meg hílerős erős túleteket. az volt, igen. Hogy, tehát annyi minden van ebben a játékban, ami pont ez tök jó, mert ezért más, de ez, ez rengeteg minden, és mivel... A, Szerintem a tutoriál nem a legjobb, ezért minden a nyakadba szakad, és uh -huh. utána csak fogod a fejedet, hogy úristen, ez is van, ez is van, ez is van, ez is van. Igen, meg játékmód is van benne egy jó párfajta, de tartalom az tényleg sok van benne, csak olyan, nem tudom, olyan rosszul van tálalva. Mondjuk amikor kijött, akkor talán ez volt az egyik legnagyobb baj, hogy tartalom nem volt benne, mert azt hiszem volt de három PvP-mód két pályával, tehát az, az nem egy nagy duranás. Sajnos. Mondjuk a játékmódok akkor is benne voltak, mert úgy emlékszem, amikor kijött. Hát én, én nekem az rémlik, hogy két vagy három játékmód volt benne. Ha, ja, most is három van benne, azt hiszem, a PvP játékmódok közül. Hát az nem sok. Vagy a franc tudja. De van még ugye kóp, meg elvélag a sztorit is lehet talán, az is többen nyomni kópba. Hát vagy de védős kóp. Meg Akkor, tudom, én vagy én tudom. nem tudom. Vagy mondjuk nem. lehet, hogy játékbeli pénzzel is fel lehet oldani azokat a kiívásokat, nem tudom pontosan. Azok nem biztos. A hősöket vagy. tudom, hogy az biztos, hogy ki lehet oldani. Akkor lehet, hogy csak azzal a, a full upgrade del mert láttam, hogy 30 euróért lehet venni ilyen upgrade-es cuccot. Ja, meg ugye volt hámulbandulban, nekem onnan van meg. 5 dolcsért volt, azt hiszem, vagy 10-ért. Van a igen. Hát annyi ér, szerintem bőven megéri. Ugye, Ingen, miatt, meg még úgy is. Emiatt a most... játék miatt is vettem de nem jól játszottam, akkor nem jól játszott vele senki. De most már úgy van, van, de hát... Emlészet, És megvan az, az összes hős, nem? Az összes nem, mert ott is voltak olyanok, amik később jöttek DLC-be. Ja. Mert hát ezt úgy gondolták, hogy majd így kiadják a játékot, tudod, van benne x hős, és utána majd az emberek nyilván veszik hozzá a hősöket, mert hát... Aha, mert hát így. Mert, hát, az mert akkor a játékos csak... bázis jön össze. Persze, Igen, rohadt nagy. Aztán végül ez így befutsolt, úgyhogy így tett belőle ilyen free to, free to play valami. Szerintem már így kell volna kiadni. Tehát, így, így, így amúgy nem lent volna rossz. Igen, tehát mondjuk tegyük fel, mondjuk 5 akkun szintenként kioldottál volna egy missziót, ilyen küldetést, esetleg a későbbieket megvetted volna, vagy ilyen DLC-ben hozzácsapták volna, és a karaktereket megnyitogatni kellett volna. Mondjuk alapból kaptál mondjuk ötöt vagy hatot karaktert, ugyanúgy, mint most, és a többit meg tudnád venni pénzbe. Ez így működött volna már a megjelenéskor, és hiába ott az vagy ez egy ingyenes alternatíva lett volna. Hát igen, igen. Mint ahogy azt a paladins nagyon jó meg is csináltuk, az tényleg ingyenes, és egyébként az meg egy Marcos órakoztatóját. Igen, és végülis, Pulsz... ha belegondoltok, az is a körül jelent meg, mint az Overwatch, tehát a, a, akkor kapták fel. Kicsit, és... kicsit előbb megjelent szerintem, tehát előbb jött ki csak igen. ilyen ilyen Igen, igen. És meg ugye ott nagy jel... ért volt azért. az, hogy ingyenes. Tehát, igen, hogy mindenki igen. mondta, hogy oh, ez a szegény ember overwatch -a, <laughs> és ami mondjuk valamilyen szinten igaz is egy kicsit, de... Attól függetlenül teljesen jó, és a is a Battle meg, meg mit mondtak? Semmit. Hát igen. <gül> Nagyjából kijönt egy olyan cikk, hogy, ne, hát annyit, az, hogy az Indexen volt az a cikk, hogy egy remek játék, amelyet senki nem fog játszani. Így igen, igen, igen. Talán mi is, mi is mondtuk, amikor megjelent az konkrétan erről a játékról csak De, amúgy... annyit mondtak, hogy ez volt az a játék, ami akkor járt meg, amikor az Overwatch. Yeah. És ennyi. De, amúgy, ha megnézik, én most jó megint az, hogy ugye most elkezdtem megint egy, egy ideje, de ők csinálták meg ezt kurva jól. Mikor megjelent, ingyenes volt az egész. Azóta mi van? Minden évben jön legalább egy, de van hogy több battle pass, ami igazából semmit nem ad, csak skineket tudsz bele kifarmolni, meg szinteket tudsz venni, tehát dobod bele még inkább a pénzt. Ittetű sokan megveszik. És mégis rengetegen. Tehát ma például az egyik meccsben Uh, valami ezer, mit tudom én, hanyas szintig volt felfejlesztve neki ez a Battle Pass, és ez kurva sok pénz. Tehát, hogy azt nem farmolja össze. Ja, még nekem ez a modell annyira nem tetszik adott a DotA de igazság, Igaz, hogy semmi, de, de semmi hátrányod nincs belőle, hát ha ezt jó, nem csinálod. Most, most egy pici hátrány van belőle, ugye most kijött ez a coop misszió a dota Ez a, a hmm. Seal Breaker és ezt ugye csak azok játszhatják, akiknek megvan a Battle Pass. Uh -huh. itt, itt most jött ki egy ilyen kis hátrány, de amúgy tényleg semmi. Tehát megveszed, Chili Willi lehetnek, meg, meg most van egy ilyen rész benne, hogy máshogy néz ki a torony attól függően, hogy összesítve hanyas szintet értek el a Battle Pass-ben a csapatban. Uh, ez érdekes. Ez jó. Szóval mit tudom szerintem. én... Tehát mit tudom no. én? A száznál kétszáznál, nem tudom, most pontosan én mondtam számokat, ilyen adott közönként mi, mi változik a toronynak a kinézete. És az elején van egy ilyen epénisz ilyen, e, e összeméregetés, amikor megmutatja, hogy mit tudja az egyik csapatnak. Ennyi, ha összeadjuk mindenkinek a, a szintjeit a másik csapatnak meg annyi. Ja, és te 20 ezt a Nem. Akkor hát nekem nagyon a nagyon az, az e. Hát. <laughs> Hát, hát konyul, az konyul, az mondjuk az, úgy. az epénisz az már csak ilyen. Az, <gül> az, igazival, az igazival nincs baj. <gül> Még a 69 elején van az epénisz. Úgy, úgy. Nem a végén. És amúgy ebbe a kóba mondjuk be tudnak hívni téged is, hogyha nem vetted meg ezt a betepestet szucat? Megmondom ezt, őszintén, hogy ak akikkel annó dotáztunk szinte mindenki a bajta, úgyhogy csak így szólóba szoktam baszatni, de nem tudom, hogy be tudnak-e úgy hívni. Gyanítom, hogy nem. Nem tudom, mert ezt nekem kicsit a cségóra emlékeztet, ugye most kijött ez az Operation Hydra, amiről múltkor beszélgettünk, abban is van ilyen kampány meg minden, és ott például működik az, hogy aki nem vette meg, én azt be tudom hívni. Hát akkor lehet, hogy lehet, hogy itt is. Lehet, Tehát még, még XP-t is kap, egyedül a, az Operation XP-t nem kapja meg meg a droppot, de de még, még konkrétan még az akja is fejlődik. Tehát, hogy, hogy olyan nagy hátrányt nem szenved, ilyen szempontból. És lehet, hogy itt is működhet. Mondjuk itt mennyibe kerül a Battle Pass? Azt hiszem 10 dollár vagy euró. Az kicsit drágám, mint a cségóban. Mert ott ilyen 6 hat, hat, vagy 5 és fél valahogy így volt. Aha. Ugye megmondom neked pontosan. É, 10 dollár, igen. Hm. És, és akkor ezt a. Van, és itt van csak hogy így most hogy az előző 1000 szintre így visszamenjünk. Tehát ha első szint, tehát egyes szinten veszed meg, az 10 dollár, ha 75-ös szinten veszed meg, az 37 dollár, és utána 24 szintenként 10 dollár tudsz még így beledobni, hogy te 10 dollárért kapsz még 24 szintet. Amúgy, és ezt a szintet máshogy is tudod szerezni, vagy csak pénzzel? Hát farmolni is tudod, mert ja. ugye az úgy működik, hogy vannak küldetések és hogy, hogyha, amit tudom én, van egy ilyen útvonal, amin végig kell menni, és akkor attól függően, mint az ilyen mobilos játékokba, hogy, hogy egy-kettő vagy három csillagra csinálod meg, akkor kapsz érte pontot, meg kapsz minden héten nem tudom mennyi zsetont, és akkor azt fel tudod tenni, hogy ti nyeritek a meccset, és ha tényleg megnyeritek, akkor ugye a dupláját visszakapod, abból is tudsz szintet farmolni. És mire jó ez a szintfarmolás? Tehát, hogy valamit kapsz Igen, ezért cserébe? minden szinten van valami. Ja, itt most van valamilyen, hogy hetente egy, hetente kettén duplázások is van. Mindegy, nem megyünk most be annyira részleteibe, De adott szintenként vannak bónuszok, akkor itt volt olyan, amikor lehetett forgatni egy ilyen uh, kereket és akkor abból is jöttek skinek, akkor most például az egyik, uh, az IO nevű karakternek most megcsinálták a portálból a Companion Cube-ot egy uh, skinnek, azt is meg lehet kapni. Igen, a, az, a, Ha eléred a 245-ös szintet, ugye itt is vannak ilyen immortal treasure a, amit ad x szintenként egyet. Ja, hát a ezt, ahogy húzzunk igen, pénzt nagyon, ki az emberekből, szkinekért. Igen, <gül> igen, tehát nagyon sok mindent uh, tudsz ezért behúzni. Meg, meg téged, én tavaly egyszer megvettem, és akkor úgy én is toltam bele egy kis pénzt. Ja, de... nekem is az egyik megvan, de nem tudom melyik. De, de igazából ők megcsinálták azt, hogy, hogy ne azért akad megvenni, mert előnyhöz juttat, hanem csak úgy. Ezt jól csinálják a valve tehát, tehát ők, ez... ők nagyon érzik igen. ezt, meglovagolják, és mondom, egy, egy tehát a Battleborn-nak is így kellene hozzáállnia ehhez. Igen. Pár szakember átmehetne a Valve-tól, elmutatni, hogy ez, hogy, is, hogy is működik a gyakorlokban. Hát az már egy pár gyakornokot átküldhetnének. Tehát ők a, ja. okay. a, a Gearbox adta ki, az meg közel van a valve nem? Hát úgy, nem elég közel. Ja, igen. <laughs> Ezek szerint. <laughs> Elköltöztek. <laughs> igen. Na, az képest, hogy így csak így ilyen megemítés szinten írtam fel ezt a valamit egész jól beszélgettünk róla. Így van, úgyhogy menjünk is tovább, mert úristen. Igen, hajjaj, oh, lesz itt még mi. De most ez talán, talán tényleg rövid lesz ez a következő hír, hogy megjelent korai hozzáférésben a Fortnite, amit már egy ideje, ezt is nem is tudom hány éve én, én, ehhez, én ehhez kettő dolgot fűznék hozzá. Az első. Én? Azt hiszem káromkodás lesz. Végre! Szavas. Igen. A, Ezt második, a, vártad? a második? A második? A kurva anyukat. Tehát, hát, hogy így, ugye igen. ez egy ingyenes játék lesz? Az, az lesz, igen. Ezt ez még most is. Úristen, 150 euró, euró a limited edition. Atya anyám, meg ezek. De várj, <gül> még azt, hogy a standard meg 40 euró. Tehát azért az egy tripla szín cím. És ez egy free-to-play játék lesz. De hogy játék az így jónak néz ki, Én ezt amúgy videó. nagyon várom, tehát már mióta kijött az első videó, én feliratkoztam, több e-mail címemmel is beregisztráltam, hogy hát, ha beválogatnak a bétába, ja, ja. meg még minden, és, De, és akkor most meg kidobják itt bazdnek, hogy vedd meg, és szerintem hát, mindegy egy ilyen dolognak tartom, egy picit... Ráadásul, amiket itt írnak, hogy, hogy ugye... Tehát itt van most négyféle csomag, amiket megvásárolhatsz, és ebből nagyjából az jön le, hogy ez egy igazából egy free-to-play játék lesz. Már hát érte, mert most, most az. Tehát, nem, hogy így, nem is, nem hát nem is, is, is tudom. Volták, tehát, nem is igen, igen. De Ez de egy nagyon ez farmolós free-to-play Már az első videónál szinte elmondták, hogy ők nem akarják ezért pénzt ezért kérni. Majd később, hogyha kijön. <laughs> ja, igen. <laughs> tehát most ez végig is az Te, early access, most... ha belegondoltok. Úgyhogy... Hát az, az, de kicsit drága, hogy liegsz ez. Hát aztán majd, majd kitalálják ők is, hogy hát igazából ők mégiscsak eladnák pénzét. Ők nem hiszem, hogy annyira sikeres lenne, mint mondjuk a h 1 volt, amikor ez megjelent. Mert nem, nem tudom, tehát nekem maga a, maga a koncepció az bejött. Tehát ez a nappal gyűjtöget, építed a kis bázisodat, este meg jönnek a zombik és véd meg. Igen, ja, ez majdnem olyan, mint a Rust. Ne! közel se olyan araszt, az tele van nyomorult ruszki faszopókkal. Majd ez is lesz, ha ingyenes lesz, ne izgulj. De itt egymást nem tudjátok ölni. Ó, oh, de szomorú. Tehát itt ezen van a hangsúly, hogy ez kóp. Ja. Hála Istennek. Ó, hát én kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz sikeres az, amikor megjelenik. Az biztos, hogy én megvenni nem fogom, 40 euróért. Szint úgy megjelenési dátum az még, még mindig nincs, ha jól tudom, nem? Zárt, hogy most ez így kijött ilyen be, aztán örülj neki, hogyha megvetted, aztán játsszál. Ameddig promózták, ez két-három évig volt, és most jött ki ez a, az Early Access-es cucc, Lehet, hogy még van egy-két év, megjelenik. Nájátok, mindjárt megnyitom az e-mailt, valami rémlik nekem belőle. Megjelenik, ha kész lesz. <sítható> Ez egy a, nagyon jó marketing szavik. Igen, ezt az ID-szoftveresek szokták mindig a meg a Betesdánál. Hát de igazuk van. Mikor jön az új Doom, majd ha kész lesz? During 2018. Tehát valamikor jövőre lesz az Open Beta. Ja, de az mondjuk már olyan, mintha megjelenne, úgy vesz. Igen. Akkor lehet, hogy ez is úgy lesz majd, mint mondjuk a Paladins, meg mostanában rengeteg ilyen játék, hogy bedobják Open Bétába, és akkor nem is zárják le az Open t hanem majd akkor, ha megjelenik. Vagy a Quake Champions, az is. Vagy a elvileg... Vagy az Unreal, például... most azt Nem is tudom, hogy az még ilyen időlag és betába van, tehát hogy néha kilövik a szervert, vagy most már folyamatosan, de most de akár ezt felnéztem, mindig voltak szerverek. Igen. És most jött ez egy nagyobb frissítés, úgyhogy jöttek új pályák. Meg a Wolfenstein-ből a. Ja, De, azt láttam Az M3-on. Uh -huh. Romoszták. Én kipróbáltam, annyira nem erős. Mi a képessége, amúgy? Képesség az, hogy a nálad lévő fegyverből kettő van. Ja, igen, ja, azt láttam is a gépplévő hülye vagyok, jó van. De olyan nagyon gyorsan nem lő. Tehát annyi, hogy egy kicsi, kicsi gyorsabban lő, mert ugye nem kell, nem tudom, tölteni a másikat, tehát így így. Hát egy kicsi, kicsi gyorsabban tudsz lőni. De úgy egyszer a kettő, például nem tudsz lőni, hanem így felvált Az úgy fasság. Hmm. Ja. Megre soha kevés időig ideig tart, az a legnagyobb szívesben. Hát majd úgy kell osztani a -e talentpont. Ja, azok nincsenek. <gül> nincs. <gül> Ez nem az a játék. Ja, úgyhogy a fortnite már játszunk, hogyha játszunk, viszont amivel meg játszhatunk most, ha van bárkinek is kedve hozzá, az a PD2, milyen is megjelent az Ultimate Edition, ami előtt kiosztogatták a PD2-nek az éppen akkori változatából egy csomót ingyen. Az hogy jó fejség volt a készítőktől. Hát igen, de, de ez a bejelentetés volt. Ettől függetlenül kapják be, mert ezt a témát ezt azért írtam föl, mert amikor bejött, mert, hogy kapják be. az, igen, mert ez az Ultimate Edition, amikor bejött, azt mondták a készítők, hogy bejelentették, és utána egy-két hétig az összes DLC le volt árazva ilyen 85%-kal. Tehát így nagyon olcsón, mert miután kijött az Ultimate Edition, onnantól kezdve minden dlc a későbbi megjelenő DLC-k ingyenesek lesznek, a korábbiakat pedig nem lehet megvenni, csak ebbe az Ultimate Edition pakba, ebbe egyben. Viszont ha neked minél, minél több dlc volt, meg, meg volt a játék, meg ilyenek, annál olcsóbb. És azt mondták, hogy jobban megéri megvárni az Ultimate edition mint külön megvenni a DLC-ket 85%-os leárazásra. Na, én direkt megnéztem, 16 euró lett volna, hogyha megveszem az összes DLC-t, ami nekem még nem volt meg azzal a 85%-os lárazással. Kijött az Ultimate Edition, és ezért 25 eurót kellene csengetnem, hogy meglegyen nekem minden. Nekem 25 most, és néztem I meg az előbb. Igen, úgyhogy basszák meg. Csak ezért írtam fel az Ultimate Ráadásul, amikor kijött, akkor még bágos is volt. Még neúval néztük, mert utána az összesre 130 eurót írt, amiből lejött 80%, aztán lett 16 euró, meg 25, össze-vissza számolt mindent, aztán később belőtték az árat, de hát basszus ez rohadtul nem az, amit ígértek. Fedi cseppet. Igen. Na mindegy. úgyhogy ez van. Ez csak ezért ez... így gondoltam, mint ilyen, ilyen fülszövegnek beillesszük. Ja, az a, a játék, elé. az a játék az annyira nem a szívem csücske, hogy igazából nem értem. nem rossz, rossz amúgy. Nekem az volt a bajom már az első résszel is, és hogy hallottam, ez is tök ugyanolyan hogy a rendőrök azok az agyatlan zombik benne a zombis játékokból. Tehát így... Most állítólag javították a mesterséges intelligenciát valami pecssel, de... és még a csapat társa idét is, hogyha a botokkal vagy. De nagyjából ennyi a játék, nem hogy hullámokba jönnek a zsarok, aztán szarál őket. És ja, ahogy, mint a leforded? Igen, csak, csak itt, ugye, zombik helyett rendőrbácsik jönnek. Így van. Szóval nem, nem az én játékom. Na, de akkor erről ezen, ezen most tényleg gyorsan átlendülünk. Hát ennyi volt. És akkor rá is térhetünk a fő témákra, itt az E3. <köhem> Ugye? És akkor De szerintem a mehetünk, is, mehetünk is időrendben sorban, nem? Tehát először mondjuk az IE Play, ami hát ilyen POST E3 <gül> cucc volt, mert hogy az IE úgy gondolta, hogy ők csinálnak el egy ilyen saját. Ja, pre bocs, igen, bocs. Na, igen. De azt mondtam, hogy is így volt. Akkor is ezt csináltak? Aha, igen, igen. Tehát ők itt tartottak egy saját pre e 3 de vajon most azt tudom, melyik listát És... nézem? Én most kattingatok? A... Nem, mert neú, az az ő írt fel, a, mi meg a másikat. <gül> én most össze-vissza, mert, mert, mert ezen az egyik listán jól össze van szedve minden, a másik meg magyarul van össze-vissza írva, viszont itt jobban össze van csoportosítva. De itt meg nem időrendben van szó. Szóval... most mondjuk én az EHR, az IGN-nek az oldalán nézem, ott pedig időrendben van, jó. Igen, én ott látom. időrendben van, de én most meg a techradarra átmentem, mert itt meg jól össze van szedve. De mind a kettővel leszünk időrendben. kell. Hát nem időrendben, de csoportosítva. Igen, nem. igen. Hmm. És hogy melyik kell menjük? Menjünk időrendbe vagy? Menjünk időrendbe persze. Jó, hát akkor. Az én már nem el... emlékszem a sorrendre teljesen, Ez hát IEP volt az első, amit így már berengedtünk, ahol ugye hát volt nagyon sok sportjáték is. Ugye a Medden, a FIFA, meg a NBA. Meg az NBA volt, amit egy kicsit szerintem túltoltak, tehát, hogy a azt az a medlembe is... Be túltolják. De most sokkal jobban, tehát most a medlembe is tesznek vele sztorimódot, és konkrétan hosszú beszélgetések voltak a, a, a szinkron színészekkel, vagy nem tudom, tehát a színészekkel, akik játszanak a, a játékba, hogy, hogy ez milyen klassz, meg minden. Én azt nem éreztem túltoltnak az, most, tehát tavaly sokkal rosszabb volt. Szerintem sok volt benne ez a, hogy akkor beszélgessünk, hogy milyen volt szerepelni ebben a játékban az lehetett volna kevesebb. Majd, majd erre a túltolásra, majd később visszatérünk az ié kapcsán, mert volt egy, amit viszont szerintem rohadtul túltoltak, és nem a sport volt. És amúgy, ami a kedvencem volt, hogy a FIFA-ról alig beszéltek, volt egy tréler is kész, nem mint a FIFA maniás csak furcsa volt mm -hmm. a másik, meg hogy a, az NBA Live-ot promózták, és olyan funkciókkal promózták, amik az NBA 2K-ben már kb. 3-4 éve vannak, szóval nem is értem, hogy, hogy ki a célközönség. Hát De nem mindegy. Jó, jó kérdés. Én, én sportjátoknál soha sejtem ki a célközönség, aki tavaly megvette az idén nem kap benne túl sok extra dolgot. Aki meg tavaly nem vette meg, az meg irémér érdekelni. Tehát De ez... aki tavaly megvette, a muszáj megvenni, mert mondjuk például a FIFA-nál úgy van, hogy a tavalyi vagy a két évvel azok szépen lassan kihalnak. Ja, igen, végül is ezek updates lesznek. E, igen, csak igen. ilyen számozott update az összes ilyen játék. Mondjuk ezt nem értem, hogy miért egy nem lehet kiadni. Időlás, ah, kiadni négy-öt évente egy ilyen nagyobb csomagot, és utána mondjuk 4 öt évig ilyen DLC-kkel pótolgatni a dolgokat, jó. és utána megint egy nagyobb. Vagy megoldanák, olyan. mint a gyűjtögetős kártyajátékokba, hogy a játékosokat kéne benne. Hát így nyitogatni, vagy hát venni, ha van pénzedésből akarod dobálni. Hát most ez van. Most ez működik? Hát és meg eladják pluszba kémet. játékot is. Ja, igen, persze, persze. Ja, hát De ugyanezzel az MB-be is, meg mindegy. De most pont ez a legjobb játék mód, amikor ilyen kártyákkal nem. gyűjtögeted a kártyákat, meg ilyenek. Az jó pofa. Csak mi pluszba eladják neked a játékot fulláról? Há, így van. Ezek. És is pakkokat pénzért? Jó fejek ezek? Akkor, amit még mutogattak, ez a Battlefieldnek jön valami új dlc -e majd. Meg elvileg jön éjszakai pálya, ami most, Azt ha jól tudom, akkor az ingyen jön a játékhoz, az nem külön DLC-s lesz. Már ebből most így nem vagyok biztos. Én amúgy nem értem az ilyét, mert valamelyik játéknál azt mondják, hogy... Hogy minden ingyen lesz, meg ilyesmik, mert hogy az i ilyen üzletpolitikás, meg olyan üzletpolitikás, aztán jön egy másik játékot, meg benyomják a Season Pass- meg az ilyesmit. Mert ilyenkor van hogy az egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik. Ez egyiknél megtehetik, mert eleve ott a nagy rajongó a másiknál, meg mondjuk ezek normális hogy ó, nézd már, itt most nem húznak a pénzzel. Mert a bátor félet az is megveszi mindenki a Season Pass-et Kb. Hát meg mondjuk a igazi az illető filmániás az úgyis prémiumba veszi. Amik én is most idén kihagytam, pedig eddig az összes battlefield amik az elmúlt években jöttek ki, meg vannak a season passzok. És hát a háromhoz, meg a négyhez. Hát jó, de most te ebből a szempontból nem vagy releváns. Jó, Mert nem. a kódokat is veszed meg ilyenek. Jó. Is, hogy... jó, van nem vagyok releváns. Okay. <laughs> Viszont beszéljünk arról, amire meg, meg te vagy releváns ez a Need for Speed payback. Hogy tetszett? Én már tudom, de mondja csak el. <laughs> ö, ö, én Hát, kicsit mást vártam. Ú, így utólag visszanézve annyira nem volt szar, meg én amúgy nekem tetszik ez a, ez a GTA 5-szerű, ilyen különböző, és amúgy tényleg milyen érdekes pont az lett, amiről beszéltünk, ugye, hogy egy, egy küldetésnél mindenki más csinál, és átváltasz rá. Ö, ezt szerintem tök jó pofa ötlet, csak kíváncsi vagyok, hogy ezt hány órán keresztül tudják csinálni, mert hogyha akármilyen jó a sztori, például a Emlékszem a Need for speed rán, ami nem volt olyan rossz, mint ahogy mindenki mondja, de ott is másfél-két óra Én, alatt ki járni az egészet. Tehát ezt, ezt valahogy jobban kellene. Meg valami hiába ott az a nagy terület, de hogyha annyira nem tudják megtölteni. Tehát régen is ez volt a probléma, hogy csak versenyekkel van tele, hogy lehetne valami más alternatív dolgokat. Nem feltétlenül ilyen mindenféle hülye gyűjtögetésre gondolok, de, de ak akármivel is fel lehetne toldani. És azt szerintem sokkal... Na, nagyon dobna az összképen. De amúgy így első ránézés ez olyan volt, mintha a Rivals-t a GTA 5-tel meg uh -huh. az NFS Doránnal. Igen, igen. Így. Tehát ez nekem is tetszett ez a váltogatás, amit szerintem nagyon hülyén csináltak viszont ezen a... Ja, ezen meg Burnout is volt, ben. Volt, volt. Igen. Burnout, elenek. Viszont amit nagyon hülyén csináltak, hogy ugyanazt az egyetlen küldetést ha, mutatták meg kétszer, háromszor, nem is tudom. Tehát hogy volt, amikor csak így lejátszottak valami ízét videóban, lenyomták, utána elkezdtek róla beszélgetni, és úgy végigjátszották, ott a csávó, az nagyon béna volt, aki így autókázott ilyen ja, faltól, falig belől, ment káblén. És kihozta a játékból a scriptet, amit amúgy lehet, ja, hogy nem kellett volna, mert az pont rosszul nézett ki. Tehát az AI az nagyon hülye volt. Igen. <laughs> és így akkor ment csak tovább a script, hogyha azt a nagyon hülye, amit lenyomta valahogy. Tehát nem megelőzni kellett, mert az viszonylag egyszerű volt hanem így össze kell törni azt a kocsit, és így ja, az, az nagyon fura volt, hogy igen. az hogy ott szenved hátul, mert beagadt valahol is. És... igen. De a másik kedvencem az volt, amit ne te vettél észre, amikor a... beszélt egy YouTube-os, Am amúgy ezt el akartam mondani, tehát az E3-ra többet kérem ne, tehát hogy ez eleve már az ötlet kínos, és a megvalósítás pedig még rosszabb. Jó, de sokkal jobb, sokkal jobb volt ez, mint a Snoop Dogg. Ez mondjuk igaz. <laughs> hát azért ez most szintet igaz. lépett az elektronika. Meg kit, kit hívtok. Valami YouTube-os YouTube, aki YouTube ötször belebakizott mindenbe, meg nem tudott beszélni, és amúgy az volt a legnagyobb poén, hogy miközben ő dumált, a háttérbe ment egy ilyen tuningos rész, és utána, amikor interjúztak, az egyik csávó kezébe vett egy kontrollert, hogy ő majd játszik, és a monitoron ugyanaz a tuningos rész ment kocká, kockára mint korábban. Tehát az Igen. egy előre elkészített videó volt. Mi a francnak vett a kontrollert a kezébe, borzalmas volt. Hát, így ne neki nem szóltak, hogy ott nem fog állítgatni semmit. Igen. Vagy lehet, hogy az időben el volt csúszva, nem? És, és így azt mutatták, akkor nem tudom, nem mindegy, miért volt megcsinálva az egész? De tényleg nem, nem kellett volna lenyomni kétszer-háromszor ugyanazt, mert volt nem, marad, el, ne, nem maradt el semmiről amúgy. De tényleg, tényleg nagyon jó volt ez a küldetés, amit itt elmutogattak, csak egyszer elég lett volna. De Igen. Igen. Én mondjuk kíváncsian várom, tehát én É, én kíváncsi mert egy első ránézésre például egész jól nézett ki, kicsit úgy ja. a Rivals-re hasonlított, ami szintén rohat jó volt szerintem, meg ja, is az tetszett, volt. az emlékszem. És mondjuk, hogy jó, most nem akarok annyira előre menni, de mondjuk a, a microsoft már megmutatták az új forzát, és sok, sokkal nem volt szebb, én így elsőre ránézésre. Csak az nem volt a furcsa. Forja? Igen, tehát például, meg egyik se a másik. Ne? Csak nekem hát az volt furcsa, hogy például mutatták a küldetést, és abból a küldetésből körülbelül egy perc volt a gameplay és 9 percig mutatták, és az összes többi az kátszín volt. Ja, igen, igen, igen. Ami kicsit fura volt. Hát egy de akkor ez most ez most inkább lesz egy ilyen GTA klón, mint Need for Speed. Szerintem igen. De abból a szempontból nem tudsz kiszállni az autóból, de, de hogy ez inkább ilyen olyasmi lesz, mint mondjuk régen volt a driver, vagy nem tudom, tehát hogy ez a, ez a nagyon sztori központú, és lesznek közben versenyek. Legalábbis én így tudom elképzelni. Hát a versenyek ilyen munkák, hogy hát a fenet tudja, meg itt, is, itt is el kellett lopni egy autót, ami benne volt, be volt zárva egy kamionba. Igen, az azt a... láttam igen. ott a trailer, vagy ugráltak ott, ott ott, mint a nem is tudom, melyik halálosabb iramba volt benne. Ja, most ez, kicsit, egyébként te, nem, ez, igen. ez egyébként nem feltétlenül jó, egy versenyzős játékból, hogy állandóan megszakítják az embernek az élményét, ilyen katszínekkel, meg szküttelt maraságokkal. Jó, mondjuk lehet, hogy csak most volt szkriptelt még ennyire. Tehát ezt még fejlesztették. Oh, okay. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. Hát végül is a, run, a runnál is elég sok ilyen script volt. De ott nekem működött. Mondjuk ott ilyen, ott ilyen quick time eventekkel volt tartítva ez az egész. Most legalább azt kihagyták. Nagyjából annyi volt a script, hogy autózz oda a, a, a, a kamion mellé, és akkor bummel indult egy videó, és akkor látszódott, hogy ott a tapcsaj fölmászik. És... Igen. De mondjuk érdekes volt ide az, az autózás a kamion mellé, mert csak azután tudtál oda autózni, és azután indult el a kátszín, hogy a beszélgetést befejezték. Tehát, hogy hogy ott is volt egy kis Jaj, script, hogy, hogy azt a... nem, nem tudtad előbb. Azt egyébként néztem is, hogy néha az a kamion az ilyen irreálisan begyorsult. Mert azért mégis egy sportkocsival mentél utána, és néha mit gyorsabban ment volna, mint te. Tehát ez, <laughs> a, ez az... a... a gép általi csalás, ez megmaradt a Need for az... és amúgy ja, az a, kamion... hát a a kamion né... anélkül nincs Need for Speed. Igen, és az a kamion úgy betapadt a kanyarokba, de szerintem, hogy az 200-300-zal néha ment, az fix. <laughs> <Jaj>. <laughs> az a Night rider a volt ilyen kamion, az, az ment ennyire durván. Viszont a borulások jól néztek ki, meg az ilyen át, kamera átváltások, mikor így nekem jönti valami autónak, köztél ilyen moziszerű volt már már, pedig az ilyen, tehát ingén volt, tehát játék közben ment az egész, és ez jól nézett ki. Igen. A látvány az ott van, meglátjuk. Ja. Na, és amit szerintem túltoltak az E3-on, az IN-nél, az a Battlefront 2. Amit amúgy nem is értettem, tehát, hogy oké, hogy nyomnak egy majdnem fél órás génplétől, legalábbis én, én mondjuk két órásnak éreztem, de tök mindegy. Hát, jaj, amit, sokat. amit betesznek a konferencia közepére. Tehát, hogy ez, ez, ez mekkora egy fasság. <gül> és ugyanazt látjuk végig szinte: oké, hogy nyomul előre az egyik csapat, a másik meg védekezik, de könyörgöm ebből elég lett volna öt perc, és már látjuk, hogy oké, szépen néz ki tök, jó pofa vannak, droidok, meg kasztok, meg ilyesmi. De most ezt kellett nézni fél órán keresztül, hát azt hittem elalszom. Ráadásul a sztoriból nem mutattak semmit, hanem csak a multiból. De bejött a mélyen dekoltás, ah, igen. a mélyen dekoltált kisasszony, és mindenki elkezdett igen. De ő ilyen, mondtam is, hogy egy kicsit így ilyen, egy ilyen, egy ilyen birodalmi vezérhajó kapitánynak tűnt, vagy nem tudom, <gül> hogy így ilyen mogorba tekintett. De lehet ő mondta is, hogy őt alakítja a sztoriba. Igen, igen. Igen, az a csaj volt, ne az nem ismertem fel egyébként. Persze, Egy hát a az talibán. volt a színész csaj, Ar arról mint eztek a főszereplőt. Ja, hát ez nem esett le. Ú, úgy figyeljen. mutatkozott benne, a ne jár, a... ne idegesíts. Ne, ne <laughs> Oké, okay, na idegesítem. Ja, is mert, mert is már akkor azon járt az ajat, hogy meg akarod venni az új kodot, Az, igen. Mert hogy a ubisoft mi miket fogsz venni majd. Jó, na majd azt... Azt inkább majd a Ubisoft-nál. De úgy nem jött ki a Battlefront. És jött, jött még itt az ijjénél így van. Hát így van. igazából kettő? Hát uh, így, mondjuk végül is kettő, igen. Az egyik volt az a v ami egy elég érdekes játék. Ugye ez ilyen, ilyen börtönből játéknak tűnik. Legalábbis valami ilyesmi miatt le mutogattak. És és kóp. És, és kifejezetten úgy kóp, hogy osztott képernyős. Tehát erre van kihegyezve az egész játék, tehát nem az, hogy interneten keresztül játszatok ketten, hanem hogy ott ültek egy kanapén, és a képernyőt, az, az mondjuk egy tök jó megoldás, hogy nem, nem csak szétvágták egy helyen, hanem ahogy megy a játék, és ahogy a két karakter, amikkel játszatok, az csinálja a dolgait, amelyiknek a történései azok fókuszban vannak, az egy nagyobb képernyőt kap, még a másik egy ilyen kisebbet, kicsit ilyen képregényszerű megoldás az egész, ami egy egész, egész érdekes, tehát ilyet még nem nagyon láttunk. És nekem az is tetszik, hogy például, amíg az egyiknek szín van, addig a másiknak nem áll meg. Ugyanúgy nem, csinálja. Nem és, és nagyon jó ki találva, és nekem az is tetszett, hogy például a börtönből kiutás után nem, nem lesz vége. Tehát, hogy ott kint is ment tovább még a menekülés meg, hogy próbálnak hazajutni. Egész jó pofa, és amúgy a csávó, aki bejelentette, az a készítő, hát azon látszott, hogy, hogy ez a szívecsücske ez a játék, mert, mert nagyon kicsit túl, túl lihegte az egészet, de, de szimpati szimpatikus volt amúgy. Viszont ami furcsa, hogy akkor még azt mondták, hogy van online matchmaking ugyanilyen szétosztott képernyővel, aztán később azt mondták, hogy nem lesz online, tehát hogy csak offline lesz kóban. De most nem tudom melyik az igaz, később még lehet, hogy változhat. Én amúgy még azt nem hogy ez most valami, ez konzol exkluzív lesz, szaró volt valami. Nem. Jó, pc Ez szinte PC, Xbox meg. Playstation. Tehát kell hozzá egy kontroller. Legalább. Hát szerintem biztos. Vagy én old school lesz, vagy egy billentyűzetön tolni, ketten. Igen. Mert két tudod. Mert lehet, hogy ez megoldva, mint a Brothers. Mert például ugye ők készítették a Brother's Tale of Two Suns t és ott például egy kontrollerrel az egyik stickkel, az egyik tesót irányított, a másikkal meg a másikat. Tehát lehet, hogy ez is így lesz megoldva. Ah. Vagy le, vagy lehet választani a két irányítás közül, hogyha például egyedül uh -huh. vagy, vagy hogyha nem vagy egyedül. Jó, hogy ezt nem lehet, nem lehetne tudom. úgy játszani, hogy egyedül játszol a két karakterrel? Hát a, a Brother's szóval, is hogy... úgy játszottad. Jó, de az kifejezetten olyan volt. Tehát, hogy ez nem co-op volt, hanem ezt egyedül kellett játszani, és kész. Hát de azt mondjuk kópban. Hát azért nem nem igazán. Csak nehéz egy izét. Azt a Nintendo switch -e találták ki, mert ott a kontrollert. Ja. Nem, a Brothers-hez kifejezetten úgy volt jó mi, hogy egyedül játszottál. Jó, Na mindegy, úgy jó, egész az jól néz ki. Na, Igen, egyébként jól néz ki, de mondjuk lehet, hogy sokan emiatt a játék miatt lesznek majd banzsolok, mert egyszerre néznek két filmet. Két, két szemmel. Hát ja, hát mondjuk figyelni kell majd nagyon. Tehát... Az tudni. Ez, ez így ebből szempontból fura, de meg látjuk megint. És ugye volt még egy új bejelentés. Igen. Az a Hem, Így van, és most már mindenkinek világos lett, hogy miért lett olyan az utolsó Mass Effect, mint amilyen, mert a bioware a főcsapat ezen dolgozott, és a maradék volt, aki az Andromidát összedobta. Úgyhogy... Mondjuk azért, tehát nem olyan biztos az, mert hogy ez a játék még messze van a kéztől. Ez nem ja, hát fog megjelenni. Talán csak, hát nem tudom, 2018-ban kijönne? Hát nem 2018 ősz. Uh -huh. mert, mert amúgy, amit mutagadtak belőle, jó, tehát itt az iep pléjen nem nagyon mutattak belőle semmit, csak egy ilyen tízelt, hogy van egy falunk, és ott kint meg szörnyek, de van bajs, és a és ennyi, nagyjából ennyi volt, és később, később, azt meg, hát nem tudom, kibeszéljük most, vagy majd. Hát, szerintem beszélhetjük. Csak egy később mutattak egy hogy a hogy az i nek a saját játékáról bemutatnak egy tízért és utána elmondják, hogy amúgy lesz gameplay a Microsoft konferencián. Hát, hát biztos, hogy leget fizetett nekik a Microsoft. Hát biztos, Arroz. de hogy én, én még ilyet nem hallottam egyik E3-nál, és ez szerintem hangzott. De... Hát van, van az a pénz. Igen. De szóval akkor később a, a Microsoft konferencián meg a játékot, ilyen játékmenettel együtt, ami mondjuk szerintem elég karcsú játékmenet volt. Mindent Igen. igen de ami történt benne, az nem, nem sok minden. Röpködtek egy kicsit ilyen páncélba, tehát az lejött, hogy ez koopsus lesz. Igen. Négy főké, valószínűleg. És hát röpködtek a páncélban, lementek egy sziget, vagy szigetre, hát egy ilyen dzsungelbe, ami egyébként elég egy jól nézett ki. Hát egy ilyen TPS Destiny feeling ez. Igen, igen, igen. jó jól nézett ki. Végig igen. küldetések. Mondjuk én azt hittem, hogy egy jobb, egy ilyen komolyabb rpg kapunk. Tehát, hogy ez így első ránézése inkább akciójátéknak tűnik. Hát még lehet belőle, hogyha olyan mély lesz a fejlődési Persze. rendszer, meg, a, meg az akármi minden, tehát hogy így, az, az, az még lehet belőle. Mondjuk az látszik, hogy az Andromédából nagyon sok minden átjött. Tehát a, például a mozgás, meg ez a jetpack-es ugrabugra, ez, ez, ez ehte ugyanaz. Tehát itt, itt látszott, hogy ugyanaz a fejlesztőcsapat készítette. Egyikből vettek át a másikban, igen. Mondjuk itt a... Mondjuk a, az arcanimációkat megoldották, mert mindenki <gül> nálarc volt. <szólt. gül> igen. Lehet, hogy ezért nem volt először a Mass Effectben sem. Igen, igen. <gül> ja, ez egy jó megoldás. Ja, Így mikor megjelent rajta, hogy te az meg, ezeken nincs is sisak. <gül> Vagy lehet, hogy az első verzióban mindenkinn búcsisak. Azt talált ki, amilyen néz ki. Igen. <gül> Tehát, mindenkin az űrhajón is. És akkor van mindenki ez vagy nézd Ez jól nézett ki, csak az a baj, hogy még nagyon-nagyon messze van. Tehát ebből még akármi lehet. Maga a Viszont gameplayt tényleg... engem amúgy megvett ez a játékmenet videó. A, igen. Jól nézett ne, ki. Nekem az ilyen feelingű játékok bejönnek. Tud, nekem ha, is tetszett, a... csak a tartalom az, az kérdéses. Hát jó, hát figyelj, az még több a... mint egy év. Igen. Hát meg a Destiny is, is, is úgy jelent is, meg, is hogy máris. négy óra alatt ki lehetett járni, és mégis mindenki megvette, mint a cukrot, szóval. Jó, Még van egy év a megjelenésig, és már most azért tudtak belőle mutogatni ilyen mászkálós, mozgós dolgokat. Még jó tény, hogy azért egy E3 után úgy szoktak visszaesni minőségben a dolgok, de, de még ebből szerintem bármi is lehet. Igen. Ja, Mindenesetre várjuk. Mondjuk ettől függetlenül Egyen szerintem a, a, az IE nem volt egy nagy duranás, így. Tehát, hogy engem ebből az Anthem érdekel egy kicsit, mm -hmm. meg kíváncsiok, hogy ebből a börtönösből mit hoznak ki, meg, meg, meg talán meg egy 4speed, for for speed. Hmm. ennyi. Ja, hát engem a, két, engem a két új. Van. Ezek, ezek mozgatnak meg. Engem még a Battlefront is érdekel egy kicsit, de hát, nem, hogy annyira nem. Én abban már annyit játsz, láttam, hogy én nekem a, az a már nem is volt. Olyan, játszottál Igen, teljesen olyan volt. Sokban nem különbözik az egy. Oké, okay, hogy most behozzák a klasszokat. Hát meg lesz meg, tudom én, Hát meg lesz tartalom, igen. Tehát meg űrcsaták, meg ilyenek. Tehát az a túl, hogy olyanokat mondanak, meg, meg ahogy felvezetik a Battlefrontot, tehát hogy mi beszéltünk a játékosokkal, és hogy, hogy hallgatunk rájuk meg mindent. De könyörgöm, e, ezt előre nem tudták, hogy ez amúgy így fos lesz, amit kiadnak Battlefront-nak. Na mindegy. Hát igen, ugye most itt azt reklámozgatták, hogy, hogy dupla annyi tartalom, vagy mint a Boys, vagy, vagy tripla? Tripla, tripla. ha belegondolsz, hát abban nem nagyon volt, úgyhogy igen. ezt így megtriplázni, az nem egy nagy kunst. Ja, meg a másik, hogy De... tehát a, megint a, a, ja, a viszkerálos Star Warsról nem hallottunk semmit. Jajan a szóló Star Wars játékról nem hallottunk semmit, tehát az EA ott ül a Star Wars jogokon, és eddig csak Battlefrontot tudunk, meg a mobilos galaxis lószar. de hát ez Igen. meg érdekel, és, és már a tavalyi e 3 on ott promózták, hogy ki mindenki dolgozik Star Warson, tök jó volt nézni, gondoltuk majd idén, hát erre egy nagy lószar. Lehet, a Battlefront 2-n dolgoztak már akkor is, csak nem merték elmondani akkor az elhármon, 3 on mert mindenki azért van, mi az, Igaz egy is itt van. Tehát Könyörgöm, de. hogyha ha ilyen jogok nálam lennének, még, még a szart is kisajtolnám belőle. Igen, Ehhez képes meg. Több Star Wars Viszont, Lásd, mint ahogy a Disney csinálja. Igen, pontosan, <laughs> Igen. pontosan. Viszont ami pozitív a játék mellett, hogy itt minden tartalom ingyen jön majd hozzá. Tehát nem ilyen season Igen. passzal kell majd szarakodni. Cserébe lesz mikrotranzakció, de szerintem ennyi megbocsájtható. Ilyen Hello kitty is rohomosztagos pár cél. meg gondolom minden passág. Hú, ez a kedvenced lesz már érzem. Ja. Én, én emiatt már most megveszem. <gül> <gül> <gül> Na jó van. Akkor szerintem az ja. ijjéről ennyi elég. És <gül> ja. egyébként a Respawn is csinál valamit. Azt is mondogatták, nem? Hát nem mondogatták, de arról de, se se volt, de arról sem so volt semmi. semmit. Nem semmit. Ja, úgyhogy akkor lépjünk tovább a következő játékosra, ami a Microsoft konferencia volt. Akik ismét tökéletes névvel illették a konzolt. Igen, ott én, rögtem. Én amúgy, én amúgy rájöttem. Mikivel együtt röhögtünk rajta. Rájöttem, de majd nem én jöttem rá, hanem később egy Youtube kommentet láttam, és basszus, teljesen igaza van. Tehát végül is mondjuk el akkor, hogy az új Xbox Scorpio az végül is Xbox One X lett, ami egy mm. jó kis nyelvtörő. De basszus, ha megnézitek, a rövidítése az, hogy X -B -O -X. XBOX. Xbox az a rövidítése, az Xbox van X-nek. És ez így nem is hülyeség. Hát, vagy Xox. <laughs> vagy, igen. igen. <laughs> XO, XO. Az Xboxból kiveszed az XB-t, és utána egy OX-ot, igen, de a Xox is teljesen. És amúgy nem akarok de ugye előre a rohanni, kicsi. <laughs> igen. igen, igen. Jó, de végül is oda lehet dobni. Ja, de a, a, a, oh. Amúgy nem akarok előre Ez romantni, számisztikai dolog volt kicsim. Igen, De szerintem ez, ez, az ez a Microsoft konferencia borzalmas volt, és bemutatták az új konzolt, ugye mindenki várta, és leleplezték, és, és az volt a legfurcsább, hogy ott írogatták, hogy tud egy kárt, meg ilyen, 60 FPS-ről egy büdös szó nem esett, aztán mutogattak egy halomjátékot, ami amúgy nem Xbox exkluzív, tehát konkrétan egy Xbox exkluzív játék se volt, csak az a rókás. Várjál, várjál, a Microsoft az exkluzívat most érdekesen kezeli? Mert ugye, mert ugye ők nagyon sokszor mondták, hogy exkluzív, exkluzív, exkluzív, viszont az nagyjából annyit jelent, hogy Xbox és PC. Tehát hogy az exkluzív Én annyit van. jelent, hogy nem jön ki a Sony-nak a konzolján. Tehát ez... De amúgy még ez sem teljesen igaz, mert... Uh, ja, valami csak időleges exkluzítás. Uh, igen, és, és egy halom olyan játék volt, ami amúgy a PS-re is kijön, csak itt mutatták, mert, 60, mert uh, 4K, és a Forzán kívül 60 FPS-ről egy büdös szó nem esett. Ja, hát Együtt a kettőt ne, nem biztos, Igen, hogy fogja van, tudni. Olvastam is valamit, ö, Már most, így megemlíthetjük, mert itt mutatták meg az új AC-t is. hogy, ö, Hogy például, nem is tudom már melyik újságnál olvastam, hogy a, a bementek tesztelni, és nem is 4K teljesen az a 4K, hanem valami hát nem tudom, ez a checkboard render, valami ilyen kis trükközést írtak, hogy nem egyszerre renderelli le az egész 4K-s képet, hanem csak valamilyen ilyen saktáblaszerű minta szerint. Láttam magam, hogy nem érték hogy nem 4K, nézd már meg. Hát tényleg nem az. Tehát, tehát, hogy nem true 4K a felbontása, hanem kicsit trükköznek vele. De azt értem, hogy ki a célközönség. Tehát, hogy ők most csináltak egy olyan konzolt, amin nincs is valódi exkluzív cím, és akinek van Xbox one az erre, ha cserél, az csak annyival több, hogy 4 k tud, amit nem is minden játék tud majd kihasználni. Akinek meg van PC-je, olyan bivajerős, az már megint nem fog venni ilyen konzolt, mert arra az összes játék, ami Xboxos. Hát igen. igen. Úgyhogy Viszont? ez szerintem azoknak a tulajoknak jó, akiknek még, nem, még nincs meg a konzol, és szeretnének venni egy Xbox one vagy egy PS4 Pro-t, és ez karácsonykor megjelenik 500 dollárért, mert arról még nem beszéltünk, mm. és akkor a PS4 Pro-nak az ára meglemegy. Úgyhogy itt, aki konzol vásárlás előtt áll, az most nagyon örül a. Az a az most az meg Xbox One egy kicsit. Igen. Mindenképp. Már most is mennek le fel az árok. És egyébként az az érdekes ezzel, tényleg, hogy amit a Microsoft most csinál, hogy elvileg ez a cucc nem csak hogy erős, tehát erősebb elvileg, mint a, a, a Pro, az Xbox, vagy az Xbox, a PS Pro, a PS4 Pro, hanem hogy ez a legkisebb most. Bár nem tudom, hogy ebben most beleszámították-e a switch-et is, szerintem akkor azt nem. Nem, <laughs> mert, mert nagyon azt demozták, hogy ez most a legkisebb volt. Egy legkisebb Xbox konszol De Aha. ez csak azért érdekes, mert konkrétan nem mutatták meg. Ja, nem nem, nem, nem nagyon, csak képek. Hogy van róla a fotó, meg minden, de én azt hittem, hogy majd úgy lesz, mint az Xbox vannál vagy a PS4-nél, hogy ott lesz egy ilyen üveg alatt, üvegbúr alatt, és leleplezik, és akkor megmutatják, Aha. és mondjuk mellé teszik a többit, hogy lássuk, hogy tényleg mi a különbség. Ez de, képes. Beszéltek róla, aztán meg, ennyi. Meg képek voltak róla, ami mondjuk tényleg látszik, hogy mellérakva a kontrollert, hogy ezt egy elég picike doboz. De lehet, képes. hogy a kontroller nagy. Meg, meg vízhűtéses, Úgyhogy valószínűleg halkabb is lesz, mint a konkurencia mert az állítólag azért, ha felpörög, akkor akkor van hangja rendesen. Úgy, az, hogy... az volt még furcsa például, hogy nem, nem volt VR egyáltalán. Ja nem, ezeken nem volt egyáltalán. Pedig ugye plegykálták, hogy a Microsoftnak azért is célja ez a nagyon erős konzol, nem csak a 4K60 FPS, hanem mert hogy lesz egy saját VR headset. Hát figyelj, lehet, hogy még ez a háttérben ott dolgoznak valamin. Ja, persze, vagy de hát vagy már szóval vagy elő akarnak hozzá. rukkolni az évvel ezzel a Augmented Reality-vel, az mi is? A HoloLens, a HoloLens Lens, igen. Uh -huh. Tehát lehet, hogy majd egy, mit tudom én, fél év, vagy év múlva azt mondja a Microsoft, hogy itt a HoloLens, jó, ja, és amúgy rá lehet kapcsolni az Xbox One X-re. Si de, de az meg nem. Tehát az meg nem VR szemüveg. az, az hogy csak kamerákkal kiterjeszti. Tehát most rátetted igen, a falra, meg ilyenek. Tehát az, az nem fogja ja, ugyanazt. Tudod vele játszani, de. játszani? Tudod vele játszani a egy asztalon. Ja igen, Minecraft 4 hát ez nagyon jó. system Igen. <gül> Teljesen. Tehát nem tudom, amúgy kicsit amúgy tényleg ilyen, nem tudom mennyire merjem kihagyott zitszernek mondani ezt a VR-t, mert ugye a Playstation-nek ott van. A Microsoftnál meg jelenleg ugye Xbox-ra semmi nincs ilyen téren. Viszont nem voltak arra korábban hírek, hogy az Oculus vagy a Vive az kompatibilis lesz ezzel a Hát ez sal csak egy egy bregyka állták, bregy? szerintem. Bregyka volt róla? Hát mondjuk ezt is mondjuk például bejelentették Mert ez amúgy logikus lenne. És akkor mondták volna, hogy nekünk is van egy vr és mivel a mi gépünk erősebb, ezért nem kell pixeles képet nézegetni, mm -hmm. hanem nézzétek meg, sokkal jobban néz ki. Mert az mondjuk eléggé ütne, hogyha azt mondanák, hogy ja, és akkor amúgy csak dugd rá azért az Oculus-t vegy. Mert ahhoz képest meg ez az 500 dollár, az nem sok, hogyha VR-ready PC-ket Igen. Tehát ahhoz képest ez egy tök jó ár. De ugye erről egy szó nem esett. Igen. Most elvileg ezt a konzolt, a Microsoft úgymond ráfizetéssel árulná. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest, hogy milyen alkatrészek vannak benne, ahhoz képest az az ár, az nem olyan magas. Ö, viszont... ezt, ezt én is olvastam, hogy tán nem is jön ki ennyiből. Tehát, hogy ők most buknak. Viszont ezen. a játékokon nem nagyon fog bejönni, hogyha nem Xbox exkluzívak, hanem csak tehát kijönnek PC-re és akkor most, most igazából mit csinálnak ezek? Megőrültek ezek? Vagy jöttek ebből? Én nem tudom, tehát én még ezzel is gondolkozok, hogy ö, most akkor meddig fog kitartani a mostani generáció. Tehát egyszer csak azt fogják majd mondani, hogy a, az Xbox One és a PS4 most már nem támogatott, csak az Xbox One X meg a és a következő Xbox One X2. Hát, mert, amikor meginek a következő ezek, videókártya majd akkor. Mert hogy ugye ezek a az, az új két konzul, ugye erősebb jóval, mint az alapmodell. És akkor mi egyszer majd azt fogják mondani, hogy a régi már nem támogatott, vagy, vagy pedig akkor azt mondják, hogy akkor PS5 meg Xbox One X, Xbox tú. tudom én. Tehát, hogy ér, ér, értitek a logikát. Aha, aha. Hát Most egyelőre mert azt markedin. -e egy pár év, mert egy, egy pár éve már van PS4. Most tegyél azt marketingelik mind a két cég, hogy neked nem kell az erősebb, csak akkor, hogyha 4K-ban akarsz játszani. Ja, és ez amúgy ez az egy... azt tegyük hozzá, hogy ehhez kell szerezni a 4K-s tévét is. Tehát, hogy, hogy már, azt, azt nem, az nem adják hozzá. Igen, azt az 500 dolláros árat, azt úgy, úgy, úgy kell nézni. És ami még furcsa volt nekem ebbe az egész Microsoft-os hogy bejött, bejött a Phil Spencer, és a mondta, hogy nekik 42 játékot fognak megmutatni, amiből 22 Xbox exkluzív, ami amúgy hozzátenném, hogy ez nem igaz, mert a 22-ből csak 20 volt, vagy 20 volt olyan, ami PC-n is megjelenik, és csak 2 volt, Aha. vagy 1, ami csak Xbox-os. És, és ennek a 42 játéknak körülbelül a fele volt indicím, vagy, és nem is emlékszem, tehát új játékot jelentettek be. Tehát a Forza, a Forza 7, de azt is lehetett sejteni, és azon kívül semmi nem volt. Új hát volt. Na, na, na. Most itt nézem az oldalon. Hát a Crackdown. Az hát de azt már fejlesztették egy ideje, és az arról volt Igen, is korábban. És az már a, az új cím, ha úgy összük, mert az Crackdown. Három. Most aki az új AC, de az is már lebukott, meg, hát azt lehetett tudni, meg mégis az Ubisoft. Tehát ilyen új IP, meg ilyesmi, semmi nincsen. Tehát hogy ez ezt a kozót mi a francsal akarják eladni? É, é, é. Nem is értem. Tehát most az, hogy négy k a meg, meg azokat a játékokat, amik már régesten régen megjelentek, vagy nem sokára meg fognak jelenni, négy ban játsz. Tehát Én annyival Nem én például Ecto Grounds. Hát de az még lákin van Steamen is, és most hát akkor 4K-ban az tök jó. Most a Playstation-t tudok sírhatnak, mert arra meg nem jön. Jaj, hát ez aztán nagyon fontos. Mondjuk ezen a, a Minecraft 4K-n amúgy én lefőttem, tehát minek <gül> balzeg ilyen öklömnyi pixelekből áll az egész. Állítonok <gül> El, szép. És én, én <gül> itt meg is, én meg is állnék, köszönöm. Meg ugye jó, a Látunk. Viszont, amit szintén itt mutattak be, és ez nem tudom, nézte de, az a Life is Strange-nek a Before the Storm. Ja, az előzetest azt láttam. És so. hát megtudtuk, hogy előzmény lesz. És más Van lesz én... a chloe a szinkróhangjaim hangjai, már ezt is tudom. Na, te már ezt is tudod. egy kicsit kétkedve fogadok, hogy ez hogy fog működni, mert a Life is Strange-ben az az alapmechanika, hogy vissza tudod tekerni az időt. Na most itt a, a Max nem is lesz benne. Vagy hát ha benne... Jaj, ilyet olvastam, hogy a Max akkor lesz benne a játékban, meg az The a The luxeation Tehát, hogy abban lesz valami olyan tartalom, vagy én nem tudom. De jó. És Gondolom, úgy egy ilyen melléksztori, vagy a franc ugye, nem nem... Három részesnek tervezik. Igen, igen. De, ebben nem lesz idő tekerős mechanika elvileg, vagy én nem tudom, hogy hogy csinálják meg. Mert ugye az a Maxnek a képessége volt az első részben. Hát végül is nem muszáj beletenni időtekerős. Tehát oké, hogy az elsőnek ez volt a, az egyik nagy húzó ereje vagy hát ilyen feature-e, de ebben meg kitalálhatnak akármi mást. Meg ugye a más is lesz a főszereplő, meg tudjuk az előzményeket, konkrétan találkozhatunk azzal a csaj, akit kerestek. Lehet, hogy, lehet, hogy majd a gyilkost irányítjuk, az mekkora poén lenne. Hát nem tudom, hogy annyira belemenn neked, de én, én mondjuk tuti húzom az első megjelenés napján, így puff befele. Ja, én is, én is hajlok felé. Ez egy tök jó játék volt az első rész. Na és még, amit ugye sokáig demoztak, az a Sea of Thieves, ja. ami nagyon okay. király. Aha, jó van. a játék. Én nem túl hogy gondolják, hogy az sikeres lesz. Nekem az annyira nem... nem. Tehát nincs benne tartom. Tehát kimész egy szigetre, ott túróda a homokot, akkor szaladgálsz három-négy haveroddal, aztán mentek a hajóra, és majd így lövítek egymást. Másokkal, és így ennyi. A hajót nem fogod tudni elindítani random emberekkel, én már má ezt vizionálom. Lehet. Akkor viszont izgalmas lesz játszani, mert ha már kimész a kikötőből, az már egy kis győzelem. Nem, mert ott olyan sok mindent nem kell csinálni, csak vezetni. nem azt Jó, de elég, azt hogy ha egy van a hajón is vége. Hát figyel, azt kilökítek. Van egy ilyen izője, az a kis kis kis, ki kell sétani, és belökni a cápák közé. Meg, Meg ugye korábban még említettük, hogy az új Forzát bejelentették, ami megint ilyen motorsport hét lesz, tehát nem a Horizon-féle dolgot viszi tovább hanem a szimulátorosabbat, Nem nézett ki rosszul, de abszolút nem indított el, nem semmit, hogy őszinte legyek. Hát az hozza a Igen. Akkor volt ugye a Crackdown 3, amit már jó ideje vár mindenki, ami amúgy meglepően rondán néz ki, legalábbis szerintem. Viszont romboltó környezet, de nagyon durván romboltó. Hát, ilyen rondán tudták csak megoldani az új Xbox-on. Hát 4K-ban 60 FPS. Ja, nem, szerintem, de majd meglátjuk. Ugye kaptunk új middle Shadow of Fort bemutatót, de hát ar arról is már tudunk. Ja, hogy... nekem ez a játék is tök tetszett, ami így. Eh, hát eh, érdekes keresztezése a a, a Pokémonnak, meg ennek a. Fú, mi az a kapágatós játék? A Stardew Igen, a Stardew Mert hogy ültesz növényeket, amivel ilyen kis fura lényekkel neki. És így na, itt azt mondtam, hogy jó. Tudom, ja, tényleg, láttam, a... láttam ki a célközönség tehát én hülye voltam, amikor Mindegy. azt mondtam hogy nem jelentetek be semmi újat mert például ez is egy tök új dolog és mondjuk tapsot nem nagyon kapott, mert mindenki nézte, ez meg mi a szar, de, <gül> <gül> de... ez még jól is elsülhet akár ja, mondjuk volt itt egy másik játék is az essen az amibe azon viccelődtünk hogy animációra nem fognak költeni sokat, mert hogy itt a szereplőknek arcuk sincs, de hogy szemük se tehát, mondjuk jól néz ki szerintem, tehát egy ilyen nagyon hangulatos, ilyen RPG játék, ilyen TPS, kicsit ilyen talán Dark harcrendszerrel, ez a kitérsz, kaszaboz dolog. Ami egész érdekesen néz ki szerintem, tehát a fények azok szépek benne, meg a grafika is ilyen stílusos, hát igen, hát arcanimáció nem lesz, az biztos és Mondjuk ő... ez is az izén volt, vagy mondjad, mondjad. Ja, Csak annyit akartam, hogy az egyik karakterek még így is be volt kötve a szemének a helye. Tehát, hogy... ja, igen, az egyik ellenségnek. Hát szegény még annyit se lát, mint a többiek szem nélkül. Vagy lehet, hogy neki azért mer, mert neki van szeme, és hogy nem már ügyben legyen. Jaj, nem fér. Abszolút nem. De érdekesen néz ki. Tehát ez, ez engem érdekel. Meg ugye jön az Orienda Blind Forest-nek a folytatása, ez az Orianda Feel of the Wisps névre hallgató játék, ami hát itt csak úgy néz ki, mint a Zoli. Csak egy kicsit én tényleg, hogy a modernebb lenne benne a, a, a grafika, vagy én nem tudom. Tehát itt már nem minden van annyira rajzolva, mint a, a Zoliba. Tehát itt már látszik, hogy több 3D grafikát vittek bele, szerintem. Tehát ja, az, az van, hogy ott... Hát ne, az is hurrahat jól nézett ki. Tehát az, ezek olyan játékok, amikre Konkrétan szerintem 50 év múlva is úgy ül az ember, hogy mintha akkor jött volna ki, mert hogy nem, nem öregszik. Mert annyira szépen össze van. Hát meg, meg ennyit rajtuk a 4K meg a 60 fps. Igen. Azt meg pláne. Ja, úgyhogy az biztos, ez biztos, hogy szép egy kis izét, Shadow of Vagy mit, mi az? Shadow of Mondom, Shadow for igen. Na az. <laughs> ja, lesz az is. Amiről amúgy kicsit érdekes hírt olvastam, hogy konkrétan, ha elbaszol egy ilyen küldetést, nem fogod tudni újra felvenni és előről kezdeni. Hát, már... Ez csak a mellékekre ha... van, azt hiszem. Hát, nyilván a főküldébe nem tudnak Igen. megakasztani, de, de a mellékküldetéseknél, amiknél... Tehát mint a, ami az egybe volt, hogyha megölt egy ork vezér, akkor ő fentebb jutott a ranglétrán, meg ilyenek. Csak úgy ott neki tudtam menni még egyszer ilyen dolgoknak. Na itt most már így büntetni fogja egy picit, tehát hogy nem nem nyúlhatsz hozzá még egyszer egy küldetéshez, ha nem sikerült. Ez érdekes. De ha már más negatív következménye nincs a halálnak, akkor így akarták gondolom nehezíteni a dolgot, hogy izgulj azért, hogy meghalsz -e vagy sem. Na meg, ahogy mondtuk, itt mutogatták még az antemet, itt volt belőle a szuper gameplay. És így nagyjából ki is fújt, nem? Igen. Menjünk egy egészen. kicsit a Vidám Parkba. Így Vidám van. Parkba. Hát, ha beteszt a Land, az jön, nem? Ööö, igen, az. Jó van. Megbeszéltük, hogy az jön. Meg, meg megszavaztuk demokráciával, meg amúgy is v Végre jön. bejelentették, hogy tényleg jön az Elder Scrolls, a Skyrim a Nintendo Switchre. Igen, igen. És most már mutagattak. Te ja, Annyira nem. Viszont ahogy, ahogy kinézett meg, hogy így használja a mozgásérzékelőt, az mondjuk érdekes volt. De a reklámban volt. Aki tudja, mi Mondjuk fura, hogy egy ilyen régi játékot még mindig ennyire nyomatnak. Hát, de nem csak ők, majd erre később ide visszatérünk. De hát a Skyrim az egy jó jó játék, és tényleg most már ha el akarsz adni egy konzolt vel, akkor a Skyrimnak menni kell rajta, mert ja, ez eladja. Hát, lassan egy mikrosütőt el akarsz adni, akkor a Skyrimnek menni igen. kell rajta, mert, mert annak menni kell rajta. Viszont, amit, amit én itt kiemelnék a Betesdánál, hogy ők végre így, így hozzányúltak a VR-hoz, és azt mondták, hogy hát nézd már, ez van. És nem is akárhogyan. Jön hozzá egy Doom VFR. Ez a, gondolom, Virtuál ez a Virtual Fucking, fucking Reality. reality. Hát, igen, ez <laughs> ami igen. volt jó. <laughs> hát náluk ez így megy most. Doom BFG. Ami, ami igen, nem a Doom-nak Doom az átirata egy az egyben, hanem ez kifejezetten egy VR-ra készült Doom verzió. Legalábbis ami a trailerből lejött. Igen. És hát erről nagyon sok, nem lehet beszélni. Ez körülbelül ez a lövöldözős játékok VR-ra, csak ez most DOOM. Igen. Mert, ez ízig és falut négy. Ami, ami viszont állandóan teljes, a teljes, a teljes Fallout ilyen. játék lesz VR-ban, ami azért durva. Elég valószínű, Tehát, valószínű mert konkrétan mindentek. külön meg kell venni. Tehát, hogyha megvan a Fallout négy, akkor is meg kell venni 60 euróért. Ami. Hát mondjuk valami upgrade-et tehettek volna bele, hogyha. Le tudok lesz. Tulajdonk. Tehát lehet, hogy most még csak pre-order, és azért nem jelent meg Steam en normálisan. Meg itt akkor kérdés az is, hogy akkor a Fallout 4 mentését átviheted ebbe, vagy sem? Hát szerintem nem. Nem tudom. De amit mutattak belőle, az rohatjón nézett ki. Tehát az, hogy a kezedet felemeled, és ott van rajta pi boy és igen, igen, igen. úgy tudod nézegetni Biz meg a menet. Minden... Viszont a kezed nincs ott, tehát az ja, még hát elég az, fura. Igen, az az furán nézett ki. Azt nem tudom, hogy hogy gondoljuk, így a még bele tudják bügyeni. Mert is jaj, nem PSVR-ra jelenik meg, tehát a, a, az Oculus meg a, azért az jóval erősebb, mint a, a PS-nek a rendszere, főleg hogy olyan a PC-d. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk beállíthatod, hogy például mutassa -e a kezet, vagy ne. Lehet, hogy később úgy lesz megoldva. A jó ég tudja. Mondjuk ez a Fallout 4 szerintem nagyobbat szólt, mint a Doom. Már, már csak azért is, mert a teljes játék lesz benne, elméletileg. Ja, ja, ja. És a modokkal ez hogy lesz majd? Mondjuk gondolom a VR-os verzió nem lesz annyira moddolható, mint a, az eredeti. Hát szerintem simán ugyanúgy lehet moddolni. És amúgy, ha már a modról van szó, ugye a Betesda most megint szerintem bevezette lesz? ezt a modos dolgot, hogy pénzért lehet e -e -e. játékosok által készített dolgokat vásárolni. Igen, és elnevezte a Creation Clubnak. Igen, és ez Playstation-on is van, Xbox-on is, meg PC-n is. Tehát mondjuk a PC-seknek ez nem tudom mennyire releváns a Steam Workshop <gül> miatt, mert ugye ott ingyen van minden. De, de mondjuk ez konzol, meg, és konzolon is van már Steam Workshop, szóval nem teljesen értem, de mindegy. Hogyha ez a pénznek a nagy része a készítőkhöz folyik be, akkor ez egy tök jó dolog, hogyha pedig a céghez, akkor cseszik meg. Jó, mondjuk a Valve is próbálkozott ilyesmivel, hogy fizetős modok. Aztán nem ora, is jön hogy... szó életű. Hát igen. nem nagyon, úgyhogy nem tudom ebből mi lesz. Pedig amúgy szerintem nem egy rossz ötlet, bár igaz, hogy a, a Steam-es verziót is Hát eléggé, tehát az, ott voltak negatívunk, tehát az a máshonnan letöltött modokat valakik pénzért töltöttek fel, ide. Igen, igen, igen. Hát ugye az a baj, azért... hogy ezt, ezt nem nagyon tudták nézni, vagy én nem tudom, igen, hogy mondja. Milyen algoritmus Mindent. szerint. Hát ez moderálni ezek ezt ki? az egészet, hogy akkor yeah. most ki csinálta, ki nem csinálta. Igen. De az a baj, hogy mondjuk ez a kickstarter meg az ilyeneken is van, tehát rengeteg olyan, hogy mások által készített cuccokat feltöltenek, és akkor bezsebelnek egy kis pénzt, azzal, hogy belépnek, tehát ez nem új keletű probléma. Sajnos. Hát ja. Mondjuk azért a Betesda az eléggé otthon van már a modulhatóságban. Igen. Talán hát anyag, vannak ők, annyira képbe. Ők ennek a, a hírnökei, hogy készítenek egy játékot telehibával, amit majd a játékosok fejeznek be. <gül> ja, igen. Ez még ez még mindig, több hibát tesznek. Igen, vele. igen, ez, du ez mindig is self. így <gül> <volt>. <gül> Ezt a modold, amíg crasszel. Így van, így van. <gül> Dolog és volt itt két új bejelentés is, ami közül az egyik már kiszivárgott korábban, a másik viszont még annyira nem, bár azt is sejteni lehetett, és sajnos a Récs 2 az nem jött, tehát erről lemaradtunk. De cserébe kapunk Evil vidin 2-t, és Wolfenstein 2-t. Vagy hát az új Wolfensteinből igen, a második Diszon, Ez a is jön -e valami. VLC, igen, így van. Új, új cucc. Úgyhogy nekem ez az Evil Within 2, ezt tetszett. Annyira hangulatos volt ez a trailer, az a zenével, meg az igen. egész ilyen... Én amúgy nem játszott az Marko első se, de jókat hallottam róla. Ja. Jó, jó játék játék is volt, Ezek igen. után kedvet kaptam hozzá egyébként, mert amúgy elég alacsony áron lehet megkapni mindenhol az Evil Within-t. hogy be kéne húzni valahonnan. jó volt a célere, és nagyon nyomasztó. Tehát nagyon jól elkapták ezt a kilátástalanságos dolgot, és ugye volt egy, egy kis gameplay is benne, egy-két sn és amúgy egész jól is néz ki. Tehát ez sze -sze szebb, mint az első rész. Ami mondjuk nem nagy érdem, mert ugye az régebben jelent meg, meg annyira nem is volt szép a maga idejében szerintem. De jó hozzá ezt a túlélő horror hangulatot. A másik De. viszont a Wolfenstein-nek a trélere, hát az rohadt jó volt. Tehát azt annyira jól megcsinálták megint ezzel a német propaganda cuccal, Ehhez nagyon értenek ez már a New Order-nél is nagyon működött. Az amerikai slágereket németül énekelték fel akkor, meg ilyenek, és ez most is így megcsináltak. Nagyon-nagyon jól nézett ki az egész. Igen, és hát megint a Blaszkóvicszal tudunk mászkálni, Így van. Majd. Meg a, meg a trailer, ahogy elkezdődött, az az élő rész, hogy a, a ja, robotkutyát a... beletették, a... Igen, hát a... ez zseniális. Ilyen farmahelyünkbe jutásra. Igen, igen, igen. Az, az nagyon jó, ki volt találva. Hát ezért értenek a Bethesda-nál amúgy. Úgyhogy... Sajnos ugye új Elder nem kaptunk, ugye, mert most jött ki az onlinehoz a Morrowind, ami amúgy egész jól sikerült, de majd talán legközelebb. Lesz az is. Meg Rage 2. Talán. Ja. Nézem, hogy itt van ez az Elder Scrolls Legends, ezt nyomadták még. Jó, ja, ez no, valami kártyajáték, igen, de az igen. engem annyira nem mozgatott meg, az már ilyen 12-1 tucat. Hát ez akkor kezdődött el, amikor mindenki boldog-boldogatlan kiadott egy kártyajátékot, mert az muszáj. Akkor a Quake Champions is mutogatták, de hát azt ugye már azzal is játszott kávé mindenki, aki szeretett volna. Meg most belekerült ugye Blaszkowicz a Quake Champions csempionok közé is. Úgyhogy itt nagyjából ennyi volt az új hír ezzel kapcsolatban. És így ennyi. Így van. Nem volt rossz az a betes, de mondjuk ezt ha jól emlékszem, ezt nem is élőben néztem. Ezt nem néztem ez, ez hajnali ez háromkor volt, ez hajnali háromkor. Ezt csak kimaradt. én összefoglalót néztem róla. Mondjuk maga a igen, konferencia, igen, az, az nem, nem volt egy nagy duranás, tehát ö, ö, egy kicsit beszélgetni, Aha. aztán jöttek a trélerek egymás után, olyan kicsit fura volt. Maguk meg a meg ilyen, trélerek, meg, azok a videó. Youtube videósok. Igen. igen. Hát mondjuk a betesd az általában ilyen volt, hogy hogy itt vagyunk, mi vagyunk a Bethesda és nekik csináljuk a játékot, vagyis hogy nektek is. Akkor megmutatta, hogy akkor a youtuberek mit mondanak, meg hogy így mondolható, meg úgy mondolható. És hogy ezt csináltátok hozzá, meg azt csináltátok. Szerintek szeretik jön. tartani a kapcsolatot a játékosok. Mondjuk én is a Bethesda-t, mert egész jó játékokat hoznak tető alá. Úgyhogy nem volt olyan rossz. Hát sajnos a Rage 2 kimaradt azért egy kicsit nekem annyira nem volt. Kicsit rédselesz miatta. Igen, rédselek, miatt <gül> cseszik meg a rohadt ha, meg. De hát ez van, ez kell szeretni. Majd Na, legközelebb. Akkor térjünk rá a következőre, ami nekem az egyik kedvencem évről évre, annak ellenére, hogy nem érdemli meg. <gül> <gül> <gül> ez pedig a PC Gaming Show. Ami amúgy most sokkal jobb volt, mint a tavalyi meg a tavaly előtti. Igen, hát az AMD szponzorálása most eltűnt erről a rendezvényről, és most már nyalták, hogy Intel hogy átpártoltak a konkurenciához, ugye nem tudom. Amivel szeretem, amúgy nem jártunk sokkal jobban, mert bejött az intelles csávó, és utána 15 percig olyan száraz beszédet mondott, hogy rossz volt nézni, meg hallgatni. De miért csak nem is azt mondanád, hogy reklám volt, hanem ilyen bullshit. Igen, igen. Úgy, igen. Nem értem, amikor elolvassa a szöveget, amit el kell mondani, akkor nem jön rá, hogy ez amúgy rohadtul senkit nem fog érdekelni? Tehát ezt sose értettem. Nem, mert ő nem olvassa el magának, mert őt Jaj, ha mindenki így járna hozzá, akkor a beszédek 90%-át nem tartanák. <gül> ez teljesen teljesen jó. Nézzük, milyen játékok voltak. Hát itt csak volt olyan durva a felhozata. Egyből Na, hogy nem egy... Jön egy Age of Empires Remastered. Igen, igen. Ezt a végén, végén nyomták be, hogy. De hát ez a neked. hogy én előre vettem. Előre vetted. Hát igaz. Meg még a, az a. Bár az is Remastered. L az tehát, a, Last hogy nem a Last Night is jól jó nézett ki. Bár azt, azt hiszem nem itt promózták be először telen a Microsoftnál azt a pixel grafikás 3D cuccot. Ja igen, igen, a Microsoftnál volt először. Ami végre nem olyan pixelgrafikás, mint az összes többi pixelgrafikás, hanem a 3D-s képlet pixelgrafikás, és amúgy rohat jól néz ki. Igen, igen, jól megoldották. Tehát, hogy a, az öklömnyi pixeleket kombinálták a 3D grafikával. Fülönösen a fények, arról beszélt is a fejlesztő, hogy ott a fények azok nagyon fények. És amúgy tényleg jelenti, azok érzik. nagyon fények voltak. Azok nagyon fények. Viszont amivel indítottak, és így az tök vicces volt, hogy a Xon 2. És így így felkaptam a fejem, hogy ezeknek nem szólt senki, hogy már rég megjelent. Aztán kiderült, hogy az Xon 2 ez valami kiegészítő jön. és És azt, azt promózgatták, vagy mutogatták. Sok mindent erről se tudhattunk meg. Volt egy ilyen trailer videó, aztán csókolom. Így van meg a szokásos beszélgetés. van még egy játék, ezt nem is tudom, ez micsoda. Volt, itt volt még az, ami felkeltette kicsit az érdeklődésünket, ez a, ez a ja. kraftolós túlélő cucc. Meg itt is mondották ezt a kapálós cuccot, amit a... Ja, igen, hát ez az aztán De nagyon izgalmasnak tűnik amúgy. De itt a... Ez a... Mi volt a címe? Amiben ja, kraftolni lehetett meg túlélni, meg mások szigetére átmenni, meg építkezni, meg a múltból indulni a jövőig. Valami Y-Lance, vagy mi a France, na mindegy. Igen, igen, az Violance, volt az. Vagy ilyesmi. igen, Az igen. amúgy egész jól nézett ki. Kis és a azt... Minecraft kombinálva a, az ilyen túlélős dolgokkal, meg az építkezéssel, az nem, nem tűnt rossznak így elsőre. Meg a grafikai is egész megkapó. Igen, és ez hozta a Bohemia interaktív. Így van. Akik ugye az Armát meg a Daisy-t és így Hát nem, azt hittük, hogy majd az argót fogják mutogatni, mert hogy az lesz a következő játékok, és akkor be... raktak egy ilyen játékot, amire így... hát kb. senki nem számított, szerintem. Pont ezért ez volt tök jó, mert nem számított erre, ilyenre. Úgyhogy ez fura, fura, fura ja, azt ha, ha azt nem tudom, hallottátok-e, hogy a player annomban lesznek zombik. Ja, igen. Igen, igen. És playerek igen. által elejított zombik, tehát azok nem... Ja, azt nem is tudtam, de jó, a. kofa. Hát... Nem, nem akarnak-e ját rá, vagy nem tudom. Lehet <gül> ezért <gül> Egyszerű adarakni a látplayereket. Ja igen, azt is mutogatták itt. De hát ugye ez is egy olyan játék, amivel már kb. mindenki játszik, aki akar játszani vele, aki meg nem, az meg nem is akar játszani vele. Úgyhogy érdekes, érdekes. A fura egyébként, hogy most ilyen játékok viszik úgymond az e 3 egy kicsit. Mert a Microsoft is ezzel vertem mellét, hogy nálunk lesz PlayerUnknown, Battlegrounds. Hát most ezt nagyon felkapták A gm is mutogatták, itt beszéltek, a új térkép is lesz, meg itt is mondták a visszajátszást, hogy ez milyen király lesz. Tehát lesz 3D, de teljesen lement mindent a játék, és halál után visszanézheted, meg csinálsz róla a contentet, Youtube-ra meg ilyenek, úgyhogy ez, ez elég ötletes. Ez hiányzott az életünkből. Ez borzasztó. Akkor a Killing for 2 is bejelentettek egy ilyen eventet, amit én a kis próbáltam tegnap. Elég elborújunk Hát, mint mindig. De Igen. Hát, Ja. Itt is lehet kapni valami... Valami bigyódt kaptam, ilyen tikitet az eventre. Mi most tudom mire lehet használni, egy nyitni ládát, vagy valamit dövésem sincs. De ugye, aki a, a, már az első része játszott, ott is voltak álladóan én eventek, hát nagyjából azt kapjuk itt is, csak Killing Floor 2-ben. Sodálatos. Ja, és akkor ja, itt is mutogattak, Sea of Teast. Igen, hát Vár, ez nagyon jó. Hát az nagyon az... szerettünk egyébként is. Igen. És akkor az Age of 2, az Age of 2, hát jó van, oké. Okay, ez már. most az egynek 1-nek lesz igen igen Ez a remaster. És amúgy nem Definitív néz ki rosszul. Edisebb, de szerintem kurva jól néz ki. Igen, és amúgy a csábó bejelentett, hogy a gamescomon még lesz valami Age of Fors, tehát én nagyon én a egész idáig, a, amíg nem tudtuk meg, hogy ez lesz, én azt hittem, hogy ez új Age of lesz, vagy új Empire Earth de sajnos nem jött be, hanem remaster, de lehet, hogy a Gamescom-on kapunk valamit ebben a témában. valami e ott is durrantani kell. Nekem amúgy ezt tetszett a legjobban az egész konferenciából. Zéjjoff? Aha, igen. Ja, jó, az egész, egész jól nézett ki. Jöttek fel az emlékek nekem is, mert én mostanában nem olyan szoktok statégi játékokkal, azaz az, sokat játszottunk mi is. Igen, hát ezt mindenki nyúzta, szerintem még aki nem Egy. szereti az rt az is. Mindenki tudta, mit jelent a Hululu. Igen, igen. <laughs> Ja, és még el nem felejtjük, a Low is itt volt, és bejelentették, hogy az egy 30 eurós játék lesz. <gül> Igen. Ami elég meglepő volt szerintem. És hát, hát szerintem senki nem fog vele játszani. De egyébként néztem Steamen, ez a 30 eurós el, ez úgy 30 eurós, hogy elővételbe 30 eurós, mert aztán 40. Nem ez oh, komoly. Aha. Pedig azt mondta, hogy ez nem egy olyan drága, ahogy is mondta, nem egy olyan kibaszott drága játék lesz. Hát, Valami ilyesmit mondott. Hát nem is lesz 60 eurós tiplás Ez igaz, de mondjuk ennyire van, akkor lehetett volna 55 eurós. hogy én néztem be, mert most 30 eurót ír fixen, és nincs ideírva, hogy csak most. Átvertek, ne ú. Deluxe 40 lehet, azzal kevertem. Akkor vissza az egész. Hát jó, mindegy, de ez, ez 30 eur, Tehát Most ez abban a, a, a mezőnyben indul, ahol a Quake Arena, vagy a Quake Arena, jó van, a, az új Quake Champion, a Champions, igen, meg az Unreal, hmm. az új, és mind a kettő ingyenes lesz, meg ingyenes. Tehát, hogy és ez meg bejön 30 euróért egy teljesen új cím. Oké, hogy a neve van a Cliffy bean nek mert azért sokan ismerik, de amúgy ez a játék szerintem annyira nem jó. Hát nem, tehát 30 eurót nem. Tehát ingyen és de 30 euró az, az, az sok. Főleg ilyen konkurencia mellett. Rendben csak multiplayer. Igen. Botok sincsenek benne, tehát hogyha kevesen veszik meg, akkor szíves, és azért láttunk már ilyet. Hát Egy persze, párat, és, és Igen. Hogy... ebből volt már béta, vagy mi volt az? Ah, hát igen, béta. Én, beta. én, én ég, van, ideje, már, szerintem most is tart éppen. Tehát néha vannak szerverek, és akkor lehet tolni. És szerintem nem egy rossz játék, csak uh, azt lehet rám mondani, hogy nem mindenkinek való. Mert nagyon pörög az egész, meg, meg hát az egy csapata alapú is erősen, úgyhogy azzal is lehet szívni. Hogyha... Nem tudom, ezt én is próbáltam, de engem annyira nem fogott meg. Nem jött be. Én is próbáltam, és szerveztem, hogy meg főleg nem. Tehát egy átláthatatlan kagyfasz az egésznek. Ja, ja, hát elég pörög az tény. Meg ugye itt a, a gravitációval is játszogatnak, úgyhogy nem is csak előről, hátulról, meg oldalról kapor az elemit, hanem alulról, meg fölülről is, úgyhogy nagyon kell nézelődni néha, hogy vajon hol van kicsoda. Hát a karakterek ha nem olyan rosszak, ezek egész érdekesek. Bár az sem olyan, mint az overvasnál, hogy így egyből bele és akkor érzed teljesen, hanem úgy bele kell rázodni, hogy ezzel pontosan mit is hogyan kell csinálni. Úgyhogy azt mondja hogy nem rossz játék, de így, hogy 30 euróért vesztegetik, és nem free to play jön ki, így azért elég kockázatos lesz. Igen. Szerintem ez bukni fog, és körülbelül fél évet nem adok is ingyenes lesz. Ja, hát minden esetre, benne esetre benne. nagyon gyorsan benne lesz. A biztos, biztos, biztos benne lesz egy ja, Én azért drukkolok neki. Szóval hogy bukni fog, aminek én drukkolok. Sőt, ha meg is Általán, veszem, akkor, vég, akkor vége, a vége a akkor még záratnak. A, a halálos ítéletet <laughs> alá Ja, akkor sajnél ezt neki. Na jó van, akkor a PC-ről szerintem ennyi elég. Ja, más nem igaz volt. Az egy of, ja, of volt. volt. Volt még egy, tehát itt most bejött valami VR játék, ez az Echo Arena, tudod amikor hogy pöcköltek valami korongot. Ja, igen, ami olyan, amit a raketlik, csak VR-ban. És autók nélkül. És autók nélkül, és csak... hát teljesen más, de majdnem ugyanolyan. Nem, nekem az Enders game jutott lesz eszembe, hogy így a ja, null nul gravitációba össze-vissza kell lebegni és dobálni valami korongot. És ezt állítólag e akarnak csinálni. csinálni. Hát sok sikert hozzá. Na, ugye, szerintem esport sport nem igen lesz belőle, mert ahhoz mondjuk szórakoztatóan kéne, hogy kinézzem. És hát ez annyira. Hátjuk a focit is nézik sokan, aztán milyen kevés ott is a special effect, nem? Hát... <laughs> Hát meg szar is, úgyhogy. Ja. Vagy itt legalább is. nincs színészkedés, legalábbis nagyon remélem, hogy nem lesz. Hát ja, de az, egy, az kiveszi, a, tehát az elveszi az élét a dolognak, nem? Színés, színészkedésért nézik az igazi focit, nem? Ja, hát gondolom. A filmeket meg a fociért. Ja, vagy ugye, érdekes játéknak én kipróbálnám, de... Hát nem tudom, nem ezért vesz az ember vr -t. Nem tudom, tehát mondjuk ezt pont elnéztem, és, és sokan mondják, hogy a VR-tól rosszul vannak. Most gondol bele, hogy a Resident Evil-től rosszul vannak, meg az ilyenektől. Igen. Akkor ennél, ahol össze-vissza lököd magad, meg minden, hát ez tudja, hogy a kipagyákat meg tudom én, ja. Tehát itt az lesz, a győztes csapat, aki kevésbé hálja össze magát, körülbelül. De Vagy lejog. aki, aki túléléthet. <laughs> igen, nagyon. Mindenki minden elékelt a néventilátort. <laughs> Ja, igen, és ami még vicces volt itt a PC Gaming show hogy előjött valami ilyen nagyon pixeles, fölülnézetes játék, ami ilyen nagyon speci pályaszerkesztetőt tartalmaz, és ilyen... hát talán ilyen körökre osztott harcrendszere van, ha jól láttam. Ja, az a stratégiás, szuc. Igen, igen. Ahol itt te magad írhatod úgy a... a questeket, hogy én nem tudom. És az volt a vicc, hogy ezt a játékot mutogatták ott helyre. Igen, igen. Tehát így... Könyörgöm, mikor tanulják már meg, hogy PC, Master Race, gyerekek, hát rakjunk bele egy olyan játékot, ahol nem különböző pixelek vannak. Mert egyébként tényleg a pixel grafikus játékok nagyon jók, meg szórakoztatóak, de hogy mutogatni őket nem lehet. Tehát nem, nem ilyen állítós. Mutatták volna az éjcsanokban például? Hát még az, az is jobb lett volna. már nem is olyan fázisban. Hát de most egy előre felvett videót meg tudnak oldani, itt Speed-nél se volt gond. Ja, oké. Bár hogy végig rajta, hát melyik játék lett volna, amit így. Lehetett volna nagyon mutogatni így. Hát... Valami na ez a baj. Két... Két 1080 Ti-ja. Hát talán a lehetett volna a PC-n, hogy mennyivel szebb, az, mint De azt nem hozza ide a microsoft mert, mert ők el akarják adni az Xbox-ot. Úgyhogy... Hát igen. Jó, hát a PC gaming show jó, van. Megint megvolt, jobb, ha elfelejtjük is. Kíváncsi vagyok, jövőre, hogy jövőre, hogy megint milyen pixelgrafikás játékot hoznak. Tavaly az volt, ami szintén ilyen öklöbnyi pixelekkel operáló... Jó, de mondjuk az menő volt. a aggább 3D-s volt, mi? Igen. Ja, de hát ugye ennyit lehet róla elmondani. Körülbelül az sem egy ilyen grafikai csúcs. Na jó van, van szerintem tovább a franciákhoz. tovább a franciákhoz. franciákhoz. Omlet du fromage. Így van. Ha oh, megvolt az új logó, ugye már múltkor, vagy arról beszéltünk, hogy úgy néz ki, mint a szardarab, de... Fölülnézetből, igen. Igen. szerintem azt hiszem, mondtuk, hogy gyanús. Bereklánztuk rendesen. És egyébként a ott az mindig nagyon megtolja. Tehát itt azért vannak fények, meg táncosok. Ja, azt hiszem, az az most a... japánok. Most azt hittem, hogy még a a, a... a... a... a... a gondolsz, hogy megtolja, de. <laughs> Szalda nem. Ja. Én már a konferenciára gondoltam, hogy megtolja. <laughs> És az első cím, amivel indítottak ez a Mario plus Rabbits. Hát az borzalmas Kingdom Battle. Nem, ez nekem tetszett. Ez egy XCOM Marioval. val és Ugyanez jött ért le nekem is. Ugyanez le Igen. Nekem, Ez egy nekem, ez egy XCOM. De főleg ilyen PvP-re hajozó cucc. Tehát Switch Switch-re jön. jön. Úgy, és Switch-re jön. jön. Igen. Ami egyébként tök sumorú. És egyébként itt nekem pont az ugrott be erről, hogy ugye hát a Nintendo belerakta a máriót. Egy Ubisoft játékba, összeereztve a Rémenes nyulakkal, hogy itt nagyon erősen rámentek arra, hogy ez ne jöjjön több platformra. <gül> Mert ugye a Máriót azt nem igen fogják átvinni, mondjuk. Á, nah, nem, nem. Más, más platformokra, úgyhogy szinte biztos, hogy ez nem fog semmire megjelenni. Ugye annak idején volt egy Réme játék, ami a Wii u ra volt exkluzív, de hát az elég gyorsan átment más platformra is. Hát ja, igen, a... így, hogy az az lesz, igen. Igen, igen így, így, Tehát konkrétan szerintem azért adták oda Máriót, hogy Mário nem megy sehova, <gül> Mário itt marad a Switch-en. Ne, nem vagyok. Nem vagyok. Nem mind. olyan vész, olyan, olyan hogy Nem olyan Nem játékmenetet Nem egy Nem játéktól. Nem vagyok. Nem vagyok. Nem hogy Nem vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok. hogy vagyok. Nem vagyok. Nem hogy Nem vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok. Nem vagyok. Tehát, hogy ne is hasonlítson semmilyen már jó játékra. Akkor a kellett volna még. Hogy <gül> <gül> 18 pluszosat szóztak volna. <gül> csak, csak. Jó. Igen, és mindig ez lenne a három válasz lehetőség, hogy itt mi, már jó? Válasz egyet ebből a három. <gül> de nekem tetszett, szerintem ez jó pofa. Volt. Amúgy szerintem is jó pofa volt, de most csak ezért egy switch nem fogok megvenni. Igen. Igen. De már gyűlnek azok a játékok miatt talán érdemes. De hogyha mondjuk az Zelda miatt van switch, akkor már lehet, hogy ezt Igen. is érdemes, érdemes be. behúzni. Úgy már mondjuk gyanús, ja, Igen. Igen. Igen, Meg ott egy Mario Kart. Hát azért Igen. Igen. gyűlnek már azok a játékok, ami miatt azért, azért meg benne unatkozott a switchen. Később még majd visszatérünk, mert még jelentettek be egy-kettőt. Ja, meg főleg, hogy ez multi is, cucc is. Tehát, hogy me mekkora poénát így több switch-en játszani együtt. De vannak olyan ismerősöd, akiknek van switch, és jártok Ilyen. Rengeteg ilyen magyar Én ember van Mekkora, mekkora, mekkora akik, switch partikat lehet rendezni? egy jó ég! Bemennek egy arénába, őt switchet ja. összeraknak, és ezt bortolnak. Ja. szinte mindig ez van. Mindenhol ezt látom. Persze. <laughs> ja. Hát itt mutatták, mutatták egy még. kis Assassin's Creed-et, amiről kiderült, Egyiptomban fog játszódni. Igen. És amúgy nekem ez nagyon nem tetszett. Vagy hát a a loot-rendszer az például tök jó, hogy végre van benne normális loot-rendszer, és hogy érdemes a hullákat kifosztani, mert nem csak pénzt kapsz, amit egy idő után semmire nem tudsz elkölteni, nem tárgyakat is. Ja, és a tárgyaknak kicsit is van szintje, hogy van, amelyik Igen. ritkább, cucc, meg jobb. Kicsit hát úgy az, néztek az ki jobb. a tárgyak, amúgy, mint a forránőrben. Ugyanaz a grafika volt, meg a szín, meg, meg ilyenek. Nekem kicsit arra hajozott. Igen, igen. Ami, hogy... ami viszont furcsa volt benne az az most nyílvesző, tehát, hogy azt. Ja, azt hát az, az... az eléggé a hőkövető nyilvessző Egy a... hát az Hát az, azt az nagyon rossz volt nézni, hogy egy Rengeteg beletettek. ilyen volt Egyiptomban, nem? Én? Igen. Csak persze. ilyen volt, nem vicci. Hát a Tután k is ja. ezzel előtt. Bementél egy, egy boldba, hogy képsz Aim nélkül nyílvesztől, azt nem volt. Mind a jó volt, ennyi. <laughs> <Szerintem> <laughs> nem volt más Egyébként nekem erről a játékról totál az jött le, hogy ez az összes Ubisoft játék. Ez az a igen. oda mész, felküldöd a drónt, ja, akarom mondani a, a madarat. a Körülnézel, körülnézel, hogy mi van a környéken, kit best kell megmerényelni. Bespottol, ilyen, mert a madár az ilyen. Az nem lesz agya Tényleg azt meg lehetné csinálni, hogy leszarná őket, túl, és akkor az lenne a spot. Mondjuk az legátói lenne, de így. Ja. Meg meg tudsz szállni a levegőbe a madárral, meg. Jó, meg biztos, hogy a... piramisok tetejére kell felmászni, ahol körülnézel. Meg a Sphinx órára. Száz, meg az. Igen. Hát, azért szakad le. Igen. Nem bírja a súlyodat. <gül> Így van. Hogy nem tudom, elszakadhatna már ettől Ubisoft. És amit bejelentették azóta, hogy multi, az nem lesz benne. Semmilyen. Elmények. Ja, igen. Te se kóp, se PvP. Hogy a Cassassassin's hiányzik az? Hát, hogyha ebben lett volna. Volt kóp, egy párban, de. Igen. Ez inkább single. De uh -huh. az a baj, hogy ez engem annyira nem érdekel, és nem fogott meg, hogy ezt elmondani nem tudom. Tehát ez csont Jó, de... ugyanaz, mint az előző, csak más helyszín. Jó, de volt de olyan, olyan játék, ugyan, ami olyan még olyan kevésbé le... fog meg. És szintén itt volt. Jazz Dance? Nem, hát az is. De még a Crew 2 gondoltam. Just, just dance ja, hát a Crew Ja, tényleg a Crew ha nem mondod, eszembe se jut, mert itt nincs fölírva a listára, és annyira kimaradt. Igen, hát jön a Crew 2 mind izgulunk. <gül> az, hogy így beleásítottam az adásba. <gül> az és és volt megint foly. próbálják átverni az embereket. Igen, ugyan Bár ugyan most a... nem, nagyon, nem nagyon nyomták ezt az MMO dolgot. Most nem mondták nem. ki, hogy ez egy autós MMO, mert tudták, hogy már ezt már nem játszhatják el még egyszer. De ugyanúgy promozták, mint a tavait. vagy mint az előzőt. Tehát, hogy Igen. autóval mehetsz bárhova, motorral mehetsz bárhova. Igen. Csak annyit, hogy repülőt, meg a hajót. Elkülő. De Elkülő. De lesz minek... minden. Annyira tereztel, Jani, hogy az hihetetlen. És ugyanúgy Amerikát kapod meg nem tudom, a térkép nő -e, mert arról nem beszéltek, hogy például a kidolgozás az változik-e minőségben, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy például méretben, erről szó sem volt. Ami furcsa. Ami gyanús egyébként, ha erről nem beszélnek, akkor esélyes, hogy azt megkapjuk, mint, mint az előzőnél. A grafika se tűnt olyan nagyon komoly Hát meg tudom, hogy nem nőtt Amerika. <laughs> ja, igen, igen. Honnan tudod, a világegyetem tágul? Lehet. Lehet, Amerika is tágul. <laughs> Mondjuk a spoiler van, hogyha az egész földet be lehetne járni. És ilyen kompa kellene átutaznod egyik helyről a másikra, és az lenne a többi. Hát, én most nézzek itt egy videót, itt azt mondja, hogy Európ. Bár hát. az lehet, hogy csak a. Jó, az nem a. Tehát nem a... ez a... az Európára szánt trader, tehát nem az Európában játszódó. Trailer. Nem, nem hiszem szerint. <gül> hogyha... Nem néz ki rosszul maga én... a játék tovább. az beszéltük? Még korábban, amikor néztük ezt a Ubisoft konferenciát, hogyha ebből csinálnak egy valódi MMO játékot, és tényleg nem az lesz, mint volt, hogy hatan meg nyolcan vagyunk egy térképen, ami akkora, hogy nem találkozol a másikkal soha az életben, vagy csak a környéken pár embert mutogat, hanem tényleg egy MMO lesz, legalább egy 50-100 autóssal egyszerre, akkor az működhet. De amúgy. igen nem hoz össze a Ubisoft? Amúgy nem. Amúgy De most, is, ha... most tényleg ja. tanultak abból, mert már nem ígérnek. Tehát most nem ígértek Annyit... semmit, megmutatták, hogy nézd meg itt van. Van benne automotor repülőhajó, és az tényleg lesz benne. Ez <gül> így ennyi? Hát most nem nagyon túlták tovább a marketinget, <gül> hogy mi lesz. Ez lesz. Hát és tudom. hogy jó dolgokról is beszélünk, megmutatták a Soulsparkot. meg Így van, ami rohadt jó ami lesz. Nagyon jó lesz. És lesz egy mobilos játék is, ami szintén jónak tűnik. Ja igen, az vicces volt egyébként. Arra szerintem senki nem számított. És ez az alcím, hogy Phone Destroyer. Így van. Ja, amilyen, ja, ja. Hát nagyon tudnak nevet adni. Azt tudjuk. A szószpark az jól szeretjük. És amit még szintén szerettünk, az a Far Cry jött, legalábbis én. Én nekem az nagyon tetszett, amit mutattak belőle. Tehát én ne abszolút, nem számolt. Ne, ne, abszolút nem erre számoltam. Abszolút nem számítottam. Ne, Jaj, nem rossz. Van ebben a érdekes dolgok. Például a igen, az a kutya, hogy odahozta a fegyvert, hát az <gül> Rolt jó. Annyira Ki volt. Igen, igen. itt szétépi a vallásos köcsögöt, és odahozza a fegyvert. Megközben itt rámírta. Elnézést. Ez lehet, hogy majd. Nem, nem halacsott semmi. Majd a felvétel belett benne lesz. De most lebuktál. De. Na mindegy, a fárkra jött. Én, én azt hittem, hogy az abszolút nem fog semmennyire mozgatni. De tetszik ez a korszak és ez a helyszín is, úgyhogy, úgyhogy lehet, lehet, hogy ez. Talán végre egy újabb normális is lesz a három után. Hát de, most a játékmerecs nem, nem sokba fog változni. Ja, hát most, az az most a kutyát küldött fel egy drónnal. Ja, <gül> És az néz körül neked. A kutya fogja irányítani a drónt. Ú, uh, még jobb, még jobb. Meg nem te mászod meg a tornyokat, hanem a mesterlövész csaj, akit felküldesz. Ja, azt mondjuk király volt. Ez egyébként nagyon koopra hajazós cucc, tehát hogy most nem tudom, ezt lehet-e úgy játszani, hogy akkor az egyik haver irányítja a csajtakiemesterrel. Hát már volt is, mutatták, hogy valamelyik autóval jött be a buliba, valaki repülőről vagy helikopterről ugrált be, meg ilyenek. Ja tényleg az, külön megvolt? Aha, most már lesz Csak mondjuk aha, az a kérdés, aha. hogy a kóp az külön lesz-e, mint például a régebbiekben, vagy pedig az egészet meg tudod csinálni kópban. Az egész kóp. És... Vagy csak a, a főküldetés. Hát lehet, hogy a irányítja a többieket, mint mondjuk a, a Left 2-ben például. Tehát csak repülődött. mondjuk, hát nem tudom, tehát ez elég érdekes, mert ugye úgy a, a videóban elég jól összevágták, hogy mindenki jókor lépbe, tudod, a repülő, jókor jön, a izé, persze Hogy oldod meg így, ha, még haverokkal, csak-csak, de mondjuk random emberekkel, tudod hát ez, a, ez a Dead island tudsz, hogy beállíthatod, hogy beugorhatnak-e közbe, vagy nem? Hát akár, még lehet az is. Nem tudom, jó nézed ki minden esetre, az tény? Igen. Hát ez... Nem, nem tudom, Far Cry, Cry játékokért nem tudok annyira elkesedni így ide. Hát a három jó volt, túlságosan hasonlítanak egymáshoz. Igen. Most az ötödik, ez hát ha jó lesz. Így van, bízunk benne. É, És amúgy kalózok nélkül itt se úsztuk meg. Ja, igen. Kaptunk egy teljesen új címet. Sky Skull Az Azt beszéltük, hogy ubisoft mostanában állandóan van egy ilyen... Ilyen hú, behozunk egy tök jó új multiplayer dolgot ami 10 óra után grind grindolásba fullad és unalomba. Igen, és mindenki utáni fogja, tehát az elején mindenki jó, de király ezt akarom játszani, és aztán mindenki utáni fogja, mekkor egy szarad az egész. Nem tudom, mindenki lelkesedik ezért a játékért, mert ugye ez végül a Black Flagnek a kalózos, hajózós része, PvP-ben, és állítólag mm. lesz benne is de én nem tudom, tehát én ebben a játékba este a a foranőt látom, hogy ugyanaz lesz, mint azzal, hogy tök jól néz ki, tök sokan megveszik, és aztán rohatul nem fog játszani senki mert kifullad 5-10 óra után, is és, és hát egy idő után már nem akarsz farmolni, mert már unalmas lesz. Jaj, én is ugyanezt gondolom erről. Egy kicsit olyan, mint a Siege, az is ilyesmi, csak jó mondjuk ott az Jaj, más, hát a... mert ott abból e sportot csináltak. Ez, ha ez ha kicsit már olyan... kicsit, akkor kicsit olyan, mint a World of Tanks, ugye? Igen. Nagyjából a játékmenet olyan, csak itt hajókkal így hajózó. Hát, vagy mint a, a World of Warships. Nézelőd, szóval. De egyébként egyébként az, ott van. még hajók is vannak rá, igen. Ugye ez nagy, nagyjából azt akarja azokat csinálni, ugye pvp be Amíg itt marha jól néz ki meg minden, de úgy hosszú távon szerintem tényleg az lesz, hogy befullad. Igen. Mint az összes Ubisoft játék amúgy. Szinte. Na és a prezentáció végére hagyták a nagy duranást. A Just Dance-et? Nem, nem erre gondoltam. Én igaz, az hamarabb volt. A Beyond Good and Evil nek a benedutóját. Ami egész jópofa kis tréler volt, hmm. amúgy. Nagyon jó. Igen. Hát ér, az jó volt. Én egy kicsit fájlalom, hogy előzmény lesz, ugyanis tehát vihették volna a sztorit, vagy, vagy nem tudom. De egy ilyen, mert mondjuk nekem amúgy fura volt, bár ha nagyon visszaemlékszünk, akkor annyira nem fura, mert valamennyire azért GTA-like volt az első rész is, de, de ez is egy ilyen nagyon open world, ide megyek, oda megyek, csinálok dolgokat, játék lesz. Az első részt sosem játszottam, de lehet már kéne. É, nem öregedett olyan jól. É, én is ettől félek. És hát nem is, nem is azzal van a baj, hogy nem öregedett jól, hanem hogy... hogy szarul öregedett. Nehéz, <síns> nem, nem, nem, nem. Nagyon körülményes futtatni a mostani rendszereken. Ja, van, uh -huh. Nem teljesen kompatibilis és glitch-el össze-vissza custom DLL-eket kell hozzá letöltögetni. Ja, hát ez sose jó, hogyha szemben Már az irányítás is egy picit hogy is mondjam, szar. <gül> <gül> Csináltak azóta jobbakat és ugye azt megszoktuk. Tehát lehet, hogy majd jön belőle valami remastered a kettő kapcsán. Akár. Mm, hát akkor akkor nem hiszem. Akkor azt jelentették volna belőbb. Ja, a Neo megmondta, hogy nem lesz is kész. Ennyi, figyelj. akkor lesz, te. ha Neo megveszi, nem, meg nem akarja, úgyhogy ennyi nem akarom. Nem lesz benne multi. Ja, igen, tényleg. Úgyhogy amúgy szerintem egyre nem volt rossz a Ubisoft. Így, visszatekintve. Ja, mutatott jó dolgokat. Ja, voltak táncosok is, meg minden. Ja, hát ez persze, ez nagyon kell. Akik tuti, hogy szívtak valamit. meg, meg. Ja, még volt egy játék még, tényleg? Itt is volt egy VR játék, hát majdnem kihagytuk a, a Frodósat. Ja, igen, igen, igen. Valami transferenc. Én ez nem egy, tudom. Ez egy Feri nevű csáoros fog szólni valószínűleg. Röhögést vártam itt. De mondjuk. A... Legalább. Transferenc, értitek? <gül> Okay. Majd a nézők közül biztos vagy a hallgatók közül lesz, aki ezt értékeli. Hát, szerintem szóval a Frodo lesz benne a Feri, <gül> valószínűleg. Ne erőltes, ne nem. Jó igen. volt, nekem tetszett. Mondjuk erről a játékról még sokat nem tudunk, mert Gameplay-t ezt nem kaptunk, csak valami bejelentő trélert, amiből nem. még akármi lehet. És ilyen kicsit ilyen negyedik falat ledöntő dolognak tűnik. Hogy hát VR el, játékban, vagy vr valami, va, vagy nem i, tudom. Ne előleg valami film és játék összemosódásos dolog lesz ez. Ez, ez ilyen filmszerű VR élmény lesz ebből valószínűleg. Mondjuk mivel VR ezért alapból meg fogja a közönséget válogatni, hogy ki nehezjut jut el is, kihez nem. Már Igen. nem tudom, lesz -e belőle olyan verzió, ami, amihez nem kell a szemüveg. Nem, mondjuk Nem. lehet, hogy úgy, úgy megoldják, mert, mert ugye rengeteg VR játékot lehet szemüveg nélkül is játszani. Csak kinek? Hát, hogyha nincsen... Ha megnézed a, megnézed a legtöbb VR játékból, kiveszed a VR-t, akkor ez egy ilyen izé. Nem, például mondjuk én, én gondolkodtam majd, hogyha le lesz jobban, akkor például az Arkham, Batman árkám VR-t én azt be fogom húzni, és szerintem VR nélkül is kijátszom, mert érdekel, Igen? mert állítólag az egy tök jó sztori. Meg, jó, hát, meg majd Van egy tök jó sztori wow hát azt mondták. Oké, okay, másfél óra, de... Na, azt mondták, azt mondták. Ja, jó. Na, ezek Na jó, van, de akkor ennyi elég a franciákról. Ja nem, várjuk, itt volt még egy játék, azon... Na még egy. Várjál. Nem emlékszem, hogy ez volt-e az. Igen, igen, ez volt most itt. Ez a Starlink Battle for Atlas nevű játék. Ez az űrhajós valami. Tudod, amikor arról beszélgettünk, hogy hogy biztos úgy találhatták ki ezt a dolgot, hogy hogy nézhetnének még kiszarabbul a gamerek, miközben játszanak. Ugye van már a VR-ba hadonászós gamer, és itt kitaláltak valami olyat, hogy a kontrollerre rátesznek valami repülőt, hogy nem tudom. Ja, tényleg, úristen, -e? ha, Igen. Ha most ezt nem mondod, eszembe se jut, hogy ez a játék volt. A Ami, maga a játék egész jól néz ki, és egy kicsit ilyen amibósra hajazó dolog, hogy tehát valószínűleg venni kell hozzá egy ilyen kis rep űrhajó modellt, vagy mit, és most én ezt nem tudom, Jaj, hogy ezt Ez volt az, az, az, amikor úgy szarakás közben változtak a dolgok, nem? Igen, igen, igen. igen. Hogy leszeded az egyik szárnyat, teszel másikat, és akkor más lesz igen. a hajó a játékban is. Ami amúgy egy tök jó ötlet. De, Csak de például ezzel nem. a kontrolleren senki ne essen el a kezében, mert akkor átszúrja a saját torkát. <gül> Meg milyen hülyén néz ki, hogy egy... most ez úgy néz ki fizikailag, hogy van a kontroll, amit fogsz a kezedbe, és erre így van applikálva a akkor ami és akkor arra pakolod rá legutóbb. Ami valószínűleg rabokat. rohadt drága lesz, és amúgy ez megint igen. olyasmi lesz, mint az mint a Disney Infinite, meg, a, igen, meg az a az, másik. Igen, a Most Skylanders. Nem, igen, a Skylanders, hogy ezt. Ugye, az bizony nem... azzal elkezdte ezt a maraságot, utána rájött a Nintendo, hogy ha <gül> vagy, ezt el lehet adni Mario, is sokkal drágábban <gül> és, és tényleg azt csinálták Igen. És most ez, de ez hogy néz már ki a játék, ez benne viccsel, hogy hagyomászol hogy hogy Általában, ha? hogyha játszol játékkal, akkor mindig akkor viszket az orrod. Na most ezzel <gül> akarni az orrod, a saját szemedet fogod bele kikaparni. Az lehet. Le. Hát ez ötlet, játék lesz. Ötletnek nem rossz, de hát főleg Amerikában én lehet tudom képzelni, mik lesznek belőle. <gül> ez lesz a csúnya esetek, még? Igen. Ugye, hát, ha legóba lépni fáj, akkor ez... Hát ez akkor többszörös. Hát, várjuk a YouTube videókat, amik a játék közbeni balesetekről majd beszélnek. Tudod, hogy lesznek ilyenek? Igen. Az Beledobod is. a tévébe, tudod? Hát az, <gül> az éve volt olyan a Viva. vel Jó, mikor az ilyen cucc volt. akkor még nem volt ilyen csuklopánt, mert a később már volt, azt hiszem, a kontrolleren, hogy ne essel le a kezedről. Ja, meg, ha már, ha már Ubisoft és a nagyon sikeres játékokról beszélünk, <gül> hát a, a Steephez jön egy kiegészítő. Még egy, egy perc, a csend. Yeah, yeah, igen. Yeah, az én az, most az, azt nézem, az, hogy itt az, van Az, az, az öröm jongás. Igen, és amúgy Ez az, az a hivatalos az... olimpiai játék lesz amúgy. Ha jól emlékszem. Nem hát. tudom, tolja ezt amúgy bárki? Hát... Mi, mi nem? Az... Igen. Még én sem, ami azért nagyon durva. Ha valaki tolja, akkor az írjon nyugodtan és mondja el, Igen. hogy milyen, mert... Szóval. Nem, hogy én, én láttam belőle videókat így az elején. Volt most valami ingyenhét. Hát engem annyira nem érdekelne, hogy egy ingyen sem próbáljam, csak hogy egyszerűen nem láttam benne egyszerűen olyat, ami miatt én úgy érezzem, hogy nekem ez a játékban ki kell próbálni. Tehát nincs, nincs benne célja. Hogy ez, ez, ez se többet, mint annál, hogy téli sport, aztán lecsúszol. És így azt szerinted teljesíti. Hát, de, ja. Csak ezt nem lehet megtölteni úgy igazán tartalommal. De ez, ez rohadt hamar kifullad, mint Én az nem összes tő, többi. Itt azt írják, hogy végigjárhatjuk egy atléta de útját lehet, a kezdeti próbálkozásoktól a világhírnevet jelentő létfontosságú versenyek. Tudod, megtanul járni. Akkor tényleg elég tartalmas játék lehet, hogy, de, akkor viszont, hogy... Ha valami. Viszont, hogyha van benne ilyen sztorimód, ilyen karakterhez, mert minden, akkor az egész jópofa lehet a, a, az a része. Ja, mert mint tudjuk, a sportjátékoknál tök jó sztori mód van. Az NBA-ben szokott, szóval szóval, szóval, amúgy. Ott, ott, ott, ott szokott szóval jól lenni. Nem hazudsz? Nem, nem, nem eshiszem. Okay. Elhiszem. Jó van, akkor. Na, szóval de menjünk most át egy kicsit. Ja, menjünk most már dolgokra. Uborkányékat hagyjuk a francba. Akkor Na, akkor a Sony igen. jön, ha minden igaz. A következő sorban a Sony, amit én így hát nem tudtam megnézni élőben, aztán utána, igazából csak végigpörgettem, hogy mik voltak a megjelenések. Pedig állítólag itt nagy show volt. Tehát, hogy a Sony az olyan. Oda telt. Igen. Én végignéztem a felvételről a streamet, és amúgy Róhat jól nézett ki. Tehát az a színház, ahol vannak, az eleve jól néz ki, és az egész színpadon minden nagyon jó ki volt találva. Csak az a baj, hogy olyan igazán új bejelentést nem nagyon kaptunk, de majd erre visszatérünk később. Már arra sem emlékszem, hogy mivel nyitottak meg hogyan. Hát itt az a faj, hogy versenynek, hogy Ancsert itt, Ja, igen, igen, igen, igen. Ugye ez az Uncharted külön is futatható kiegészítője, ami igazából, hát akkor ez nem kiegészítő, hanem egy külön játék Uncharted néven, aminek sok köze nincs az előzőekhez, mivel hogy most két hölgyemény van benne. Az egyik hölgy az, az volt korábban, korábbi Uncharted, a Gondolom van Néger. valami átszedés. Igen. A Néger kisasszony azt hiszem volt az Uncharted 2-ben, vagy valami ilyesmit magyaráztak? hát. Így ránézésre nekem nagyon kóknak tűnik az egész. Nem tudom, mennyire mennek rá arra, hogy az is legyen. És sok, még nem kóba játszani, vagy csak nem hát ez Még nagyon nem lehet tudni erről szerintem. Hát nem, igen, leventi trailer. Kis gameplay elemekkel. Ugye mutattak róla, én láttam róla gameplayt, ezt nem itt mutatták? Hogy hol van, később. Én nekem a nagyon nem rémlik erről gameplay, hogy őszinte legyek. De hát, hogy későbbi Youtube videóban láttam, hogy így mutogattak be a gameplayt. Az nem tűnt rossznak, de ugye hát, a, a nóti Dog az elég él, ott van Playstation fronton, tehát, hogy mindig a... Hát kihagyják a vasot. Rendesen, Igen. tehát ők így értenek a Playstation játékokhoz rendesen. úgy az fura volt, hogyha már így értenek hozzá, hogy például Last of Us 2-ről egy deka semmi nem volt. Aha. Pont azért szerint elvileg így nyilatkozták, hogy ők most azt akarták, de ez a búsítoma, hogy azt akarták, hogy az Antsártid fölgyeményei szerepeljenek most inkább. Mert oh, nem nagyon figyelt volna ezekre oda senki, hogyha így bejelentik a Lastafras 2-t, és elkezdnek bele mutogatni is dolgokat. Aha. Ja. És hát ez majd... már elvileg augusztus 23-án meg is jelenik, PlayStation 4-re. Igen, igen. Majd ezt már lehetett tudni, hogy nagyon hamar jön. ezt nem, igen, is, értem, nem is nagyon osztan. mondogattuk, egy csomó játékot azt 2018-ra tettek. Igen. Megjelenést. 2018 eleje, vagy, vagy egyáltalán csak egy 2018, vagy ősz. Bár mondjuk októberben is rengeteg játék jön, úgyhogy nem csodálom, hogy egy-kettőt áttoltak. Egy a Horizon Zero Dawn. DLC. Hoz egy igen. DLC, igen. Ez olyan gáz, hogy DLC-kkel mennek fel a színpadra, vagy ez csak nekem olyan. Na igen, kicsit tehát, fura ugye, azért teljesen, kell mutatni az ember. Igen. Hát most egy DLC-t most promózol, az tök jó meg minden de az csak egy DLC, tehát ez. Sose lesz akkor a duranás, mint egy valódi játék. Hát nem, de ha szereti az ember azt a játékot, akkor ő, hogy a bele új tartalmat. Ez mondjuk igaz. Mondjuk én Horizon Zero nem sokat tudok, mert ugye, hogy nem nincs playstation is. rohat jó. Rohadt jó, igen, és pont azért nem is nézek utána sok mindennek, mert majd hát, ha egyszer eljutok odáig, hogy kitom próbálni, és akkor, akkor ezt spoilerezzek el magamnak előre mindent. Hát, sokan dicsérik. Jaj, ja. Azt, azt én is tudom, hogy jól összerakott játék. Főleg annak fényében, hogy a... Gerila Games csinálta azt, akik megelőtte ilyen ilyen hittem. akartam. A, na, én én FPS akartam. csináltak PS-re. A, a, a Kilzón. az azaz, igen. Tehát ők, ők Killzónokat csináltak, ami hát egészen más műfaj. És azok ilyen átlagközepes játékok voltak, igen, tehát ahhoz igen. képest. És te most legalább 6 Megtalálták igen. a saját stílusukat. Meg meg. Igen. Ezek után ilyen játékot fognak gyártani, figyeljetek meg majd az lesz középszerű. Na mindegy. <gül> Ugye mutattak Destiny 2-t is, aminek a, a Sony konzolján lesz majd rengeteg exkluzív tartalom, ami amúgy tökéletes, mert oké, okay, hogy kapsz extra fegyvereket, meg skineket, meg ilyesmit, de például lesz extra PvP map. Tehát, hogy, hogy az, most azon csak a Sony-sok játszhatnak, és például nem lehet másokkal együtt játszani. Az fura volt. Ez jó kérdés. Hát Meg a én is, másik, igen. hogy... Szóval ez, ez alap szokott lenni, hogy beletesznek még olyan tartalmakat, amik csak náluk vannak. De például ennek kapcsán... Mondta a Phil Spencer, ugye az Xbox-nak az atya úr istene, hogy ez ne, nem mondta ki, de hogy szerinte tök gáz, hogy bizonyos konzolok, meg konzolgyártók exkluzív tartalmakat tesznek így a játékba, amit mások nem érhetnek el, és ez tök szánalmas, meg ilyesmi. már nincsen normális exkluzív cím, igen, hát itt és, De basszus, arra nem emlékszik, hogy egy évig a Rise of the Tomb Raider az csak Xboxon volt, és annak idején, a, ami volt Xboxon is, meg PlayStation is, rengetegnél volt ilyen kereszt promóció, meg például a, a a Kod DLC-k azok ott jelentek meg legelőször, akkor rengeteg extra tartalom volt, és akkor most nekik már ilyen nincs, meg hát ugye a Kod is átjött a sony úgy, Ja, uh -huh. igen, persze. Az nem direkt volt, az csak véletlenül. Most már összijött. lehet éneket nyilatkozni nyugodtan. <laughs> a múltat azt nem fittatják, hogy náluk én a jövőben nem lesz, mert nincs. Azt tudjuk, igen, igen. <laughs> tud, igen. Na, hogy senki <laughs> nem akar Xbox-on exkluzívot, azt tudjuk. De ez tényleg milyen csúnya már, hogy a Call of Duty is átjött. Igen. És amúgy pont nem. egy olyan hát, kodot, vagy hát nem tudom, már tavaly is itt volt a kód, nem? Aha. Tehát akkor tavaly a kód 4, volt, ami nagyobbat szólt, idén meg ez a második világháborús, ez így egész jónak tűnik így a multitrailer alapján. Attól függetlenül, hogy valószínűleg ez is kacat lesz, de így most ez egyelőre az? jónak tűnik. Tehát, hogy a tavalyi ö, ez ez már... haladás előre. Igen, igen tehát a tavalyi kod már trailer alapján egy kalapszarnak tűnt. Ez meg legalább még benned van no, a remény, hogy ebből még lehet jó. Nem, lett az rossz. <laughs> Persze. <gül> Na, de majd meglátjuk. Én egyébként hallottam róla éneket, hogy uh, lesz benne ilyen játékmód is, ilyen tologató. cucc. Úristen. Tehát ez a, egy tankot kell kísérni, tudod, mint a Te Team Fortress 2-be, vagy a. Az overwatch vagy a paladins ba vagy akármelyikbe. Igen, csak itt egy tankot kell majd tolni. A oh. kódba kod érdekesebb, még nem volt ilyen játékmód. Nem is illik olyan, szerintem, és a kutya se fogja játszani. Hát végis így értelme van, hogy tankot, tankot kísérsz, tehát az még úgy, úgy életszerűnek is hangzik. Ja, ha tankot megoldják, akkor igen. Még nekem még az furcsa volt, hogy kiderült, hogy a multinál a... nem lesznek korlátozva a fegyverek, illetve a kinézetek ahhoz, hogy melyik oldalon játszol. Tehát, hogyha tehát németként is használhatsz amerikai fegyvert, meg fordítva, már kezdésként is, és ez szerintem egy több mar marhasság. Szerintem is. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha külön kezelnék a, a fegyvert, meg a fejlődést, meg az ilyeneket. De hát mindegy. Ja. Akkor az úgy, a Kodazutca hűségről volt soha híres. Pedig úgy, úgy még értelme is lenne, mert sokkal több ideig el tudnák húzni a fejlődést, hogyha Igen. külön fejlődné. Ekkor a, a megkétszereznék az időt. Aha, aha. Itt meg csak majd annyi lesz, hogy az egyik lesz a szürke csapat, a másik meg a fekete aztán kész. Ja, meg az is furcsa, hogy majd lesznek benne ugye nők, és konkrétan az teljesen random választja ki, hogy te milyen karakterrel leszel elméletileg, de aztán lehet, hogy tudsz váltani. És például az is előfordulhat, hogy a náci oldalon egy néger asszonyal fogsz futkozni amerikai fegyverel a kézben. Ami kicsit, Ami kicsit azért furcsán néz ki, így belegondolva. Na jó, hát én amiket videókat láttak róla, nekem mindig az utóra eszembe, hogy ez a ez a Batty Őgyúti. Ja, igen. Lesz a játék, na ha haj az egy korábbi másik cégnél kiadott játékra. De hát meglátjuk, most erre van igény igazából, most ez a hullám megy. És azért mondjuk mutogattak itt olyan játékot is, ami, ami érdekes is, például a Death Gun. Jó, mondjuk erről is hallottunk már korábban, elég sokat. Hát jaj egy kis zombi smóka. És ez viszont már jól néz ki szerintem ez a játék, hogy sajnálom, hogy csak playstation jön. És most nem is hát ilyen zombis, ja. akciós részt mutattak, hanem ilyen lopakodós, kicsit ilyen Last of szerű dolog Igen. volt. Tehát és ez a zombi horda kezelés, ez rohadt jól néz ki. Ahogy így futnak, mint a madár raj, ahogy kanyarodik a levegőben. Igen. Ilyesmi. Jó, hát ez, most ez egyébként erre kíváncsi leszek, hogy ezt a sima Playstation is el fogja elbírni normálisan, vagy ez már pro kell, vagy majd mit, mit fognak De elvileg csinálni. a játékok mindegyiken mennek, nem? Ő, azt ilyenek. mondták eddig, igen. De hogy hány fps meg milyen beállítások menet, mert ugye már lassan lehet itt is skálázni, mint egy PC-n Ja, hát igen. Ezt a jól néz ki. Az, az, az ígéretes volt. Meg amúgy volt egy-két VR cím is, amit bejelentettek, és azok is egész jól néztek ki. De például megkapjuk a Skyrim-et VR-ba, és ez is a teljes Skyrim. Hát ugye a Skyrim-ot mindenhova ki kell adni, mert az <síthat> nagyon durva. Meg vol, vol is kíváncsi vagyok, az például szerintem jól fog kinézni VR-ban. Szerintem is. Meg a Skyrim a Skyrim, tehát ez egy jó játék, azzal lehet, Igen. el lehet pötyögni. Hát, és amúgy a, még bejelentettek egy-két egy címet, ami közül én a, ezt a most emelném ki, amikor a kisegeret kell így istenként segíteni, hogy elérje a célját, ami szerintem rohadt is és egész jól néz ki. Ezt nem is néztem nagyon, mit tud. Meg volt még a lövöldözős, egy horror, meg valami... Aha, és ez is ilyen VR-os, ez az Igen, egeres. igen, igen. igen. Az például egész jónak tűnik. Így ah, első ránézésre. Ugye azért próbálkozik a Sony, tehát most bejelentenek pár VR címet, meg hát még gondolom jön a jövőben is dolog. Ú, ilyen, hát nagyon japán cucc, ez az egeres, hogy nézem, nagyon ilyen. Egy kicsit. Hiz. Ők most amúgy megnyomták ezt a VR dolgot, ugye már ha van nekik egy saját rendszerük, igen. De ők csinálják jó. És a ráadásul eset. olcsó is a VR szemüvek, szóval az övüké, úgyhogy azért csak szélesebb körben van, mint akár másik, Oculus vagy a többi. Tehát ők ezt nagyon jól megfogták most. Igen. Azért nem gondolta volt, amikor rajnóban bejelentették a Playstation VR-t, hogy majd jönnek a legjobb játékok kb. Hát, vagy, vagy ide jönnek játékok egyáltalán, Tehát, hogy mert, a, mert a többihez ilyen, ilyen nagyítóval kell keresni az olyan játékokat, amik nem demók konkrétan, vagy nem valami tech hülyeség. Hát igen, mondjuk ez a skyrim dolog is lehet, hogy majd jön PC-re is egy idő után. Ah. Nem tudom erről mit mondtak. Mondjuk ez, hogy sz hát, szerintem ez... az nagyon ott van most úgy látszik vr -téren. De hogyha hát most ez a csak többi VR... játékok az nem csak nem, nem, nem, nem izére jön. Tehát, nem, nem, nem. Tehát csak ezt jelentették be psvr viárra, úgyhogy Felen tudja, hogy ez jönni fog-e. Amíg a Skyrim az érdekes lehet. Ilyen dobálod a 10 golyókat, meg kardozol a vr -ba. És azokkal a fagyikkal, tehát még ilyen mozgásérzékelős cucc lesz. Meg a viászkodás is meg az hogy jól egész működik egy ilyen VR-os cuccban. Igen. Ez próbáltam, és az nagyon Igaz, akkor lehet, volt még, ugye? God of War, amiből most végre többet láttunk egy kicsivel, mint eddig. Meg egy kicsit kiszakadnak a görög mitológiából. Igen. És amúgy jól is áll neki. <gül> a görög mitológiai istenek már elfügyi, mert meg el, elföldi mert megölte mindent. Azokat már lebágtam. <gül> most már át kell menni Most egy kicsit éjszakra. Igen, most a, most a skandináv istenek következnek, ott is van egy pár hal hulla jelölt. <gül> Csak. Képzeljétek el, amikor megérkezik valami katolikus helyre, és akkor csak egy Isten van, ennyire fog unatkozni? Hát az egy rövid játék. Hát ez <gül> a szörnyű lesz. De úgy nem tudom, hogy direkt csináltak, gondolom direkt, tehát nem véletlenül, de például nekem erről az egész játékra kicsit a Logan film jutott eszembe. Hogy ez ha, a egy picit uh -huh. hangulatra. Igen, tehát ez a nyomasztó, ez a, ez a világ... Ja, a világvége hangulat az nem, inkább az, hogy élek, hogy, hogy így már idősebb vagy, akkor ott ez a srác, Igen. akiről nem tudjuk, hogy a gyeneke. Igen. Ja, mert ez már fix, hogy a fia. Talán már az hát első. hangzott benne, nem? Igen, talán az első videóban fiának ja. nőzi. Ne hogy nevelt fia, vagy milyen, azt nem tudom, de... Ja, értem. Tehát, ugye nem nem láttam örökbeforrási papírokat, vagy valami, de... <sínt> <sínt> Valamilyen szinten a fia. Meg jól is néz ki amúgy, a harc is egész jól nézett ja, ki azokból a gameplayjáról. Meg végre állat. a kamerakezelést kamera átváltották erre a third person nézetre. Ja, erre a fixebre, Erre ja. a fixre, igen, mert hogy az, az szerintem sosem volt jó működő a God of Nem tudom, tehát ez az egyik olyan sorozat, amit sajnálok, csak playstation en van. Igen. Ez eddigi részek is jók voltak és valószínűleg ez is az lesz. Minden része kijött PS3-ra is egyébként. Bár most kezd már lemenni a PS4-nek is az ára. Egyre jobban, hogyha így nézegettek ilyen irányba. Hát itt PC, PC Master része van, úgyhogy. Én egy kicsit inboh. Hú, még most vettem 50 ért használtam PS4-et. Mondjuk Laudad alapot. Csak a még játékuk nincs hozzá. Hát azért van, hogy hát. válogatni rá. Hát úgy, na, hogy... ilyen megjelenések jönnek, úgyhogy. Igen, lesz mit játszani. És még jön másik PS4-es cím is, ami szerintem a legnagyobbat ütött a Sony-nál. A PS4-exkluzív pókember. Igen, igen az nekem is nagyon bejött a gameplay belőle. Az a de játék... Megfogták most, hogy ez az új filmnek a hangulatát. Igen. És nagyon tehát Kicsit ilyen Batman-árkámos <kül> jut eszünk azért a harcról, meg az ilyenekről, de az egész világ, meg ahogy ez a trailer kinézett, és össze volt vágva, és végre egy jó rész volt összevágva, és volt szabad lengés, akció, poénok, harc, minden. Ez a játék, ez rohadt jónak tűnik. Tényleg, jó. Még sose zoktam, ez sose ilyen filmből játékért rálkesedni, de ez tényleg marha jól néz ki. Mechanikák is tök jó benne. Meg rohadt jól néz ki. Igen. Meg nagyon fluid volt az egész mozgás, meg, meg, a, meg a kombók, ahogy kinéztek. Fú... És ez is exkluzív lesz, hogy csak egyenesen. Ez, sem, ez teljesen. teljesen. De én ezt úgy tudom, hogy teljesen. Szemetek? Ezt üzenjük a szolének Ezt üzenjük a PC master Race. Na így kell eladni a PS4-et, meg a PS4 Pro-t, hogy igen, igen. exkluzívokat gyártasz rá, nem pedig úgy, mint a, mint a Microsoft csinál. Igen, rátesznek bár... egy címkét, hogy lépsz, vedd meg. Igen. Nem. Ezek azt mondják, hogy vedd meg, ha ezzel akarsz játszani. Pek is a Microsoft saját maga nyírta ki az Xbox-ot, azzal, hogy kitalálta ezt a play Windows 10-et tehát hát ezzel... igen, onnant, azzal onnantól kezdve elment a motiváció, igen. nincsenek exkluzív címek, most tök mindegy, Mikenek hogy... mi csak örülünk. Amúgy igen, igen. igen. Főleg, hogyha a Windows Store-ból átjönnek steam vagy valami olyan helyre, ahol meg lehet őket találni. Ja, igen, akkor ezért nem örülünk, örülünk még olyan nagyon. Igen. <laughs> örülünk meg Na és akkor legvégül itt volt a Nintendo, ami nekem így szinte teljesen kimaradt, tehát így... Nagyjából fél óra volt az egész, ugye Nintendo Direct volt meg, nem pedig az e 3 kapcsán nyomadták őket. És volt ugye Zelda Mario minden mennyiségben, de végre jelennek meg játékok Switch-re. Erről talán még összefoglaló néztem, úgyhogy itt... Erről én sem néztem Nézze. semmit, úgyhogy... Én Nézze. ezt az odyss láttam, ez amikor a New York-ba a Mario. <laughs> League, Juhu. Ja a igen, meg az. De végre jönnek switch a játékok. Ja, jó, jó. Hát, sik hát sikeres lett a Switch, rohad sokat eladtak valam, belőle. Nincs. Tehát rohad sok Switch-et switch eladtak, és így most már a játékgyártók is azt mondják, hogy nézz már, nekünk van egy ilyen tök jó játékunk, amit nem is lenne nehéz Switch-re. És ott de, a piac. De ugye ez milyen érdekes, hogy mindig azt mondják, hogy a konzolt a, a jó láncszimekkel tudod eladni, és itt meg szinte oké okay, hát a Zeldával. A Zeldával eladták. Egy, egy jó láncszim volt, és jeladták volna. <laughs> és máshol meg van, amikor 5-6 cím van, és roadtul nem elég, és basszus hihetetlen. Bár jól gondolom, a zeladások nagy része Japánban történt, de akkor is nagyon komoly. Tetszett az ötlet mindenkinek. Így van. E, amúgy a Vantu switch miatt vették meg. Hát, ja, <sík> szépen biztos. Ja, én is tök sírok, hogy nem fejhetek tehenet a PC-ben. Igen. Tök Valóságban az... se jöhet. nem szörgethetsz hát dobozt, hogy hány golyó van benne. Így van. Igen. Meg nem csinálhatod úgy, mintha hotdow lenne, és meg akarnád enni a kontroll. Pontosan, pontosan. Jaj. Meg is éheztem. Ezt egy kis kontrollert. Ja, az a baj, hogy csak PS3-kontrollert, amit nem ugyanaz. Azzal nem laksz jó. Hát igen. Nem. Á, jó, bacsíj, elég lesz. Na úgy, végül is ez volt az E3. Összetés, szóval. Jó dolgok, igen. Jön Mário is, most nézem. Igen. Rá tudsz ugrani Mário a sapkájára. Ú, hát ez nagyon menő. Ugye. A is kapott játékokat, benyomták az új Microsoft konzolt, ami amúgy hát nem lett olyan jó, mint ahogy mindenki várta, szerintem. Bár aztán még ki tudja, még mi jön ki belőle. várjuk meg a novemberi startot. Aki pedig tényleg konzolt akar venni, az, az, az most várjon már. Lehet, még egy kicsit, igen. Érdemes. Karácsony környékén nagyon olcsó lehet szerintem PS4 Pro-t venni, majd mondjuk Horizonnal együtt, meg ilyennek. Azok biztosan nagyon olcsók lesznek. Ja, meg ha valakinek nem kell Pro, meg X, akkor az az alapgépeket meg szerintem még olcsóbban megkapja. Akár ne. használtan, hogyha nem úszkodik a használt piasztól. Mondjuk itt konzoloknál annyira nem gáz a használt cucc, nem? Tehát ez nem olyan, mint mondjuk PC-n. Tehát PC-nél nem vennék használt gépet. Hát konzoloknál a frász se tudja. Itt is azért meg kell nézni, kitől veszünk meg az ember. Még milyen állapotban van. Ja. Mondjuk nem, és... ne, olyan, ne olyantól vegye, aki a falhoz vágja, miután kibaszott fel a játék, és mondjuk Dákszorszal játszott reggel esti, mert az biztos, nincs jó állapotban. Azzal az űrhajós szarral, és úgy vágta bele a tévét. Ja, az pláne, igen. Az. Amúgy ilyenkor a játékok is mennek, hogyha a konzolt megveszed? Nem feltétlenül, mert ugye itt uh, lemezesen vannak a dolgok, főleg. Bár mondjuk itt is van már digitális, de úgy tudom, azt is akkunthoz kötik. Mondjuk ja, a értem. Nintendo ebből a szempontból marha érdekesen mm. tolja a dolgot, mert ő akkunthoz és konzolhoz is szokta kötni. Legalábbis azt hiszem, még a Wii így volt. Tehát, hogy azt nem is értem. Tehát ők nem gondolták, hogy az ember tovább akarja adni. Tehát, hogy mit úgy... Tehát úgy, úgy gondolják, hogy az ember majd azzal fogja eltemettetni magát a konzoljával? Az összesre? Vagy nem tudom. Vigyárt, hogy a Nintendó-nál tényleg így van, hogy a Nintendo konzolt nem adunk el, mert nem tudom. Nem is a Nintendo lenne, De... hogyha nem ők találták volna ki ezt a marhasságot. Ez, ez így fura. Mind annyi mást. Elvég PlayStation-nél az tök mindegy. Tehát ott uh, akkúnthoz van kötve a játék. Úgyhogy akár is adhatod Xbox a PlayStation-t. Meg ugye a lemezes példány az meg olyan, hogy azt meg lehetett Úgyhogy ez az teljesen... hogy hogyha van hozzá valami extra, mert akkor ugye az, az csak a te fiókodon Egy, lesz igen, igen, igen, igen. De akkor csak az extra lesz ott a te fiókodon, vagy a játék is? A játékot nem köti oda, tehát ha azt továbbadod, akkor fog menni, csak mint ha volt valami valami pre-order extra, DLC, De azt, nem meg. azt nem tudod átadni, mert a kóddal aktiválod be. Nekem a, a, nekem a Last of Us van meg a Playstation 3-ra, és ott, van, ott úgy van a multi, hogy az kaptál hozzá egy külön kódot, és akkor azt egyszer tudod beaktiválni egy gépen, vagy egy kontra és ha eladod használtan a játékot, akkor annak az emberkének, ha akar vele multizni, akkor vennie kell egy külön ilyen paszt. és fura. Tehát a single-t hát, el tudod adni, a multit meg nem. Igen, így, így van. Tehát így, így próbálják a használt piacot egy kicsit hogy ha már abból a játékból nem kapnak pénzt, akkor, hogyha az ember kell multizni, akkor, akkor így fizessen egy kicsit az új tulaj. Ja, jó, mondjuk pont a last oké, hogy mindenki mondja, hogy jól sikerült a multi, de az mégiscsak a single miatt játsza mindenki, úgyhogy... Jó, ja, aztán annyira nem fáj. Ja. A Nintendo-t hamar kivégeztük, pedig itt is volt egy csomó bejelentés, csak hát. Hát csak egyikünk meg sincs Nintendo-ja, meg nem nézte meg egyikünk se. Ja. Igen. Úgy Én nehéz. Amit, amit, amit meg nehéz van. beszélni róla. Igen. Beszéljük a Metroid Prime 4-ről. Most beletekerek itt nézni a videót. inkább ne Hát kiírtak egy kurvan egy négyest. est nem, Ennyi a videó. igen, azt mondani akartam, hogy a Metroidot bejelentették, és hogy egy idős a gameplay nem volt. Csak de a logó is vége. De még nem hogy gameplay, de hogy így egy négyest kiírtak egy YouTube videóra, és ennyi. De a japánok már örülnek Istenem, de jók vagytok. A japánok már örülnek neki. ezek. De Josi, mondjuk, jól néz ki. A Josi, Istenem. Jó, hát nem leszek switchet. Igen, nem mi vagyunk a célközönség. De szép. De úgy mindent összevetve, így végignézve az E3-as nekem személy szerint a Spider-Man tetszett talán a legjobban. Ja, Nálam a Beyond Good Ja, igen, a Beyond, igen. Hát, ami gameplayt is mutattak volna mi? Hát, azt majd lehet, hogy jövőre. Hát össze, összevetve az egészet. Ja. összevetve az egészet, ahhoz képest, tehát ezeken kívül, amit ti is mondhatok, ezen kívül nem volt semmi ilyen nagyon meglepetés. Hát talán még a Wolfenstein esetleg. De az is ilyen. Jó van, hát kiött már egy. egy rész, meg egy kiegészítő, tehát is ilyen. Oké, okay, várató volt, hogy majd jön, tehát ilyen folytatások jönnek, semmi olyan új ip amire azt mondanát, hogy hú, ez mekkora királyság, csak ilyen félig húzom a számot dolog, jönnek a kalózok, mert most ez a divat. Igen. És így nagyjából ennyi. A VR se robbant akkor, át szerintem most nagyjából tényleg csak a betesda az, aki ezt így észrevette, hogy kéne bele fetszölni meg ugye a Sonya saját kis PSVR játékaival. De nagyon jó. De, de valamit elkezdtek ezért, az ez Igen, vilány. de a, többi, a piasz többi része, mintha még így ilyen téli állomba várná, hogy most akkor ebből mi lesz. Azt eleve maradjanak. Hát ugye, ugye kellett egy, aki, aki elkezdi. Jó, mondjuk a többit is megértem, tehát a VR azért annyira nem, nem terjedt el, meg azért elég drága még jelen pillanatban, és nem mernek nagyon Jaj. fejleszteni rá. Igen, a Szolinak meg igazából. Én mondom, hogy egy kell a kielkezdés. A, meg jó, el, hogy a hogy meg jó, mert ő, hogyha kijön egy exkluzív VR játékkal, akkor az ember mit csinál? Hát vesz egy PS4-et, meg egy VR-izét hozzá, hozzá, hozzá akkor játszani, mert hogy azok meg mind exkluzívak. Igen. Még ha idégrendesen is, de akkor is. Úgyhogy a Sony az, Sony az jól csinálja, a Microsoft az nem tudjuk mit csinál, a Ubisoft az Ubisoft, a Nintendo az... Nintendo. <gül> <gül> és... Igen, még a Switch is jól halad igazából, szerintem az így, most, most ezt nagyon megfogta a Nintendo. Hát nem nehéz onnan ahonnan indult. Ja, és amúgy a Sony-nál nem volt konzol. Tehát igen, mindenki beszélt azt, azt a nekem is szuczott, és... És nem jelentettek be semmit. Jó, lehet, hogy mert a gamescom akarnak még ezekkel majd villogni, vagy nem tudom, hogy mit terveznek ezek. Ja, hát mondjuk ott még lehet, hogy lesz új címbejelentés, egy-két De most nem nagyon volt. Sőt, melyik játék volt? Az, amit kiírtak, hogy mikor fog megjelenni, és már utána azt mondták, hogy ja nem akkor, hanem hogy csúszik. Ez melyik volt? Az Antem talán? Azt igen. Az még mert de már csúszik. Tehát idei megjelenést írtak ki talán, aztán vagy jövőre? Aztán mondták, hogy nem, az még az a rém lesz. Nem jó az animációk, úgyhogy még kicsit várni kell. Ami is akkor tesz. Siszolni kell egy kicsit. Én egyébként várok az a Destiny 2. Azt én is. Vár a Destiny 2. Te is. várj egyáltalán valaki, most komolyan nekem, már ez megleped. Én kíváncsi vagyok rá, hát ugye eddig nem volt WC-n, annyira nem rossz volt az egy. Amit nyilatkoztak róla mindenhol, hogy a gunplay az nagyon jó benne. Tehát, hogy lövöldözni így dolgokra. Ezt nagyon eltalálták benne a játékban. Jó, mondjuk az egybe a tartalom volt, ami fog híjas. Tehát, hogyha azt kiavítják, akkor a, tehát ja. azt lesz számítva, az nem volt egy rossz játék. Én meg általában a játékokban a második részre mindig tanulnak az első hibáiból. Úgyhogy. Lássuk például Battlefront. A... Igen. Hát jó. Ja majd meglátjuk. Az még, az, az még azért kérdéses. Hát, hát ott, de is, jól nézett ott is sok abból. mindent kivítanak. Úgyhogy köszönjük a, a konzolos tesztelőcsapatnak, hogy a <hums> Destiny, Destiny 2-t tesztelték nekünk, Destiny 1 néven. <gül> ja, és abszolút, erről a tesztelős dologról jutott eszembe, hogy például a Red Dead Redemption sem volt. Ja, sehol. Az se. Pedig azt hiszem, a Sony majd mutat valamit, és semmi. Az egyről se volt szó, hogy az jön a -e PC-re, vagy nem, meg a kettőről se. Ami furcsa volt kicsit. Jaj, ja, nem nagyon nyomadták. Ja, meg én lmv is vártam, hát az se jött. Úgyhogy köszönöm szépen. Ó, de talán játokat vársz, ami így... Miért mi várod? Benj, jó, jó. biztos jó, csak nem... nem még csak plegyka sincs róla, hogy ez valahogy jön. mi az LMV2-nek a fejlesztését Azt nem lelőtték. Jó, hát nem ezért van a nagy duranás. Jaj, ja, hát meg például Izét is vártam esetleg, hogy az jön valami Borderlands 3-szerűség. Vagy jaj, hát ez van egy gyúknukám Infinite Forever <gül> bejelentést, <gül> tudod? És, és így megkérdeznék, is. hogy és mikor jelenik meg? Hát soha. <gül> De hát így majd, vagy csak PS, majd PS4, vagy PS8 Pro-ra. De lehet preorderelni, tudod? Már most lehet 60 euróat preorderelni. <gül> és majd az unokát unokájat talán Kap egy kupont, hogy bocs, de még mégse csináljuk meg. Ja. ugye visszakapta a pénzt. Ne arra <gül> yep. Na, oké. Ja. Na, mindenem. Igen. Volt még valami? A hiányérzetem van. Látja, azért, mert tényleg nem jelentettek be semmi olyat, amire azt mondaná az ember, hogy hú, meg ha. Hát, hogy igazán semmi nem lepődhettünk meg most, az a baj. Ja. Mondjuk Microsoft jól csinálta, hogy. Igazából azt igaz, az már tavaly is jól csinálta, hogy játékokat mutatott. Mert itt tavaly előtt vagy az előtt volt, hogy hogy nem nagyon foglalkoztak azzal, bejöntek. hogy ez egy, ez egy játék Igen. De rendi. pont most kellett volna a konzolt mutatni erre, csak játékokat mutattak. Mutatom, <gül> Valamit mindig elcsesznek. 20 szépen percet szépen. a konzolt, és akkor mehettek volna a játékra, csak legalább láttuk volna ott. Meg, meg tényleg azt mondták, hogy ez a legkisebb Xbox. Ez tök jó, da nem mutatták hát nem. volna meg. Okay. Minden PC-n futott. Ez, ezért nem mutogattak a konzolt. Nem volt ott egy darab se. Tehát a környéken sem volt. Érted? Lehet, Olyan kicsi volt, tett. nem találták meg. Na. Így van. van. Hogy egy lehet, ott is volt végig a zsebébe, és nem vette elő a kis szemétláda. Ja. Sose tudjuk meg. Viszont ott volt az a Microsoftnál, hoztak egy, egy nagyon durva sportkocsit, ezt mutogatták, ez Ja, van, igen, a forzánál, Igen. A sportkocsi a, Az új Porsche. De Porsche. ott volt szakmailag. Porsche volt. Porsche volt. Porsche maradt utána. Jó van. Oké. Azt hiszem, van egy olyan érzésem, hogy csig Nem tudom onnan. De lehet, hogy csak megérzés. Jól érzed. Ezt, ugye? Ne? Tudtam én. Hát ezzel szépen kitárgyaltuk. Így van. Esetleg, ha nektek is van hallgatók valami maradandó élményetek az E3-mal kapcsolatban, vagy kihagytunk valamit, mert még az is lehet, akkor azokat várjuk hozzászólás formájában, levél formájában. Pusta galamb Jó, galambokat, nem basztassatok, Maradj, maradjon a hozzászólás. Te várjuk a Gamescomot hát, hogyha ott, ott lesz valami érdemleges is. Ami most Igen, Igen. Azt, kitárgyal, azt is, addig pedig mindenki játszol jókat. A már bejelentett címekkel, majd amikor megjelennek. Hát nagyjából ennyi. Ja, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!